Uh, počasi bomo začeli, akademska četrta mimo, uh, torej kot, kot rečeno, je lep dober večer vsem, ki ste se danes zbrali tukaj z nami v KGB-ju. Naš gost, danes Vlado Mihelja, uh, gost, ki smo ga pravzaprav dolgo pričakovali, oziroma dolgo smo se usklajevali, ne? uh, nekako naši rokovniki so pravzaprav radli kar precej časa, da smo uskladili proste termine. Uh, no, torej, danes med nami Vlado iz izredni profesor uh, socijalne in politične psihologije. Za enkratče. Za enkratče. Tekaj, za, ja, uh, torej, uh, za enkratče, izredni profesor socijalne in politične psihologije na Fakulteti za družbene vede. Uh, sicer pa si širši javnosti bolj znan kot, bi rekla, kolumnist, Uh, publicist um, in oseba, ki, kako bi rekla, uh, nastopa v medijskem prostoru že precej let z, bi rekla, ne, precej jasno angažirano pozicijo, uh, o kateri se bomo danes nekaj pogovarjali tudi, uh, kot smo rekli, danes je takšno slovo pogovorja mediji in svoboda. Uh, Vlado, dobro večer. Uh, torej, najprej nekaj malega o tebi. Ne, kot običajno, pač naše goste običajno predstavimo, ker med populacijo so tudi študentje, morda nekateri vedo, kdo je naš gost, morda nekateri ne. Kot sem rekla, na FDV sež va že koliko let. Moje no, dvajset let. Ja, 20 let, može no, več. Ja. Nispodobno nekaj. <laughs> dvajset ali nekaj, ja, oba smo začela nekako predavni veriti kot asistenta, ne, tak, na nekem svojem področju, ki smo ga slozi vsata leta gojila in obržala. Sicer, kako bi rekla, si študiral v Ja, torej jaz sem psiholog, ne pa me... Ja, večina ljudi misli, da nisi, ja, ja. ...stavljaj Ja, ja, psiholog, ja. sem rekel, socialna in politična, se Ker me politična zdaj hoče vzeti, to ni nič, ne, Ampak študiral sem psihologijo v Ljubljani prej, potem se po diplome se prijavil tako brezupno, nemško štipendijo in se je povedal nekaj čudodobo, ne, me kar nekako bila tako, sprememba v glavi, sprememba mm -hmm. v stilu življenja, se mm -hmm. šel Berlin študirati, takrat ne, kako, zelo mm -hmm. angažirani, zelo odtrgani, zelo nekonvencionalni Berlin in uh, tisoč človeka nekako zaznamuje. To so bila leta katera? Opično uh, 83, 84, mm -hmm. ne. Yeah. No in potem no se vrnil in potem tako malo nekaj lepdjev, iskal kakšne službe. Se reči, naprej nisem da ne? Chubo, ne? <laughs> in se potem uh, predstavo na fakulteti. Zdje yeah, yeah. no, se bi lahko tudi predstavilo kot, asistent, eh, kot eh, disident, pardon, ker uh, Sem uh, v zelo uh, na zavodu za poslovanje, psihologa so izkali, sem se prijavil, pa so rekli, da no, dobre pogoje, ampak da nisem organiziran, to, tudi, nisem arti, ne, ampak, in zato nisem Aha, bogo, no, ker nisem ja, ja, ja, se ja, ja, ja, ja. se prav zložle. Stari se prav zložle, ja. ja. ja. ja uh, torej je tako. Uh, kot rečeno, najprej začel kot asistent, potem seveda prevzel uh, predmet, danes, kot si pa rekla, izredil profesor, v habilitaciji za področje rednega profesorja, kjer se s področje, se reku, politične psihologije pri nas ne, prepoznava kot področje. Ja, ne, ja. ne, ne več, pre... ne ja, več, ja, ne, ne, ne. ne, ne. komentar na to tema? Tom pol, če <laughs> okay. okay. okay. ne Namreč, ker seveda ta, da se ne, pre... ne, ne več prepoznava, mislim, da je pomembno. Torej, v medijskem prostoru Uh, si se pojavil, recimo začel si uh, delovati kdaj, to se pravi verjetno precej, prej, predno so ljudje ja. videli kdo je vlado Mihaljak. Ja, ne precej, kakaj je deke spodadišnje stvari, ne, v teh, mehkih medijah, uh v -huh, in, uh -huh. in tako naprej, potem se bo začel tam enega petno verjetno, pisati za mladino. Uh -huh, uh -huh. Ne, uh -huh. nekrat Francija zavorila, uh -huh. se rečela, je, če bi kaj napisal, napisal, no, je bil očitno tisto nekako sedlo. Ja. In uh, od takrat nabrej sem kolumnist, to uh -huh. bi je prezabral, uh -huh. sporedni poklic, uh -huh. ne? Sporedni poklic ja. kolumnist, ja. Ja, ja. Uh, torej kolumnisti, ki je vse recimo da, za publiko, da bo vedela, bil in še, šesi, Kje vse? Pomembne, aha, nekaj si se, mladine, Potem sem bil pri dnevniku, potem je nastala republika, to je bilo neki veliki prejek, uh -huh. vse verjelje, uh -huh. smo, da je veliki, pa ni uh -huh. bil veliki prejek. sem tam bil, potem si se vrnil na dnevnik, cimo na dnevniku, potem sem šel, ko je Janko Lorenci naredil svojo sobotno predlogo, uh -huh. bila nekako Peljana, me je povabil, se šel sobotno predlogo, potem so ga, ni uh, bo prva žrtev mm -hmm. medijski čist, ja, ne, nekakšen ja, ja. Yeah. Rekel, najava mm -hmm. uh, novih časov, mm -hmm. ne, in, uh, so, še prej je treba, so že začeli malo čistiti. Ja, čist. no. se meni ni spodobno, da bi tam ostal, če je šel šo človek, mm -hmm. mm -hmm. ki me je nekako sem nekako mandat, čeprav sem prijel, ki tako ostane, in potem so me povabili nazaj na dnevnik in tam sem še zdaj. Vsem pa svega za vse mogoče, časopise, da je kaj napisal, da je kaj dovoril, mm -hmm. tudi za večer, zamej, ne vem zakaj. Ja, do, tako, tako, tako povedala, ja. Ja, torej v redu, Zde, poleg tega, da seveda si bil kolumnist, se pa v resnici v medijskem prostoru pojavljal tudi, bi rekla, drugače, ne, kot član oziroma bi rekla, mm -hmm. um, Ja, kot član raznih organov, raznih svetov, strenka nevjana. Ne. Sem bil vijalna. samo član sveta RTV, sem ja, bil ja, ja. pol mandata v prišnjem, ja, pa potem ja. sem bil neprivilem, pa sem rekel, ja, ko sem bi kandidirali za člana v tem novem svetu, mm -hmm. in potem ni bilo, ni bilo tudi, kaj bi rekel, problema, ker je bilo preprosta situacija svet taka, da so ampak še nekaj kde bo treba odstopiti, Odstopite, ne. Da ja. novi no, novi svet to je tebe. To stari svet, to je zadmivo, no začniva to je, no? no, je. je najla tema, je. E, ja. Leta 2020, da je ta levo bila na opcijo nikako zmagala nespodibno večino, ne. Uh -huh. In bi lahko počela, kar bi hotela. Posebno kar bi hotela, uh -huh. to je Recimo ni nisi to zagotovila niti neke, reko, subtilne večine v svetu, ne, tako nikoli je več, vedno je bilo 13, 12, pa 12, 13 glasovanja, ne, tako da so vse tiste govori, vse tiste na pamet govorenje, kako je bilo vse nekako, šteto, tudi lari fare, ne, kako je bilo tam se dejansko, se je vsebinsko, ne vem, ko se je novega urednika za kulturo izbiralo, se je izbiralo urednika, ki po političnih, da tako rečem, uh -huh. eh, orientaciji ne bi verjetno mogo biti, pa, pa je bil brez problema izbran, banke. je bil bo boljši od proti kandidatke, ne, ki bo bodo bolj spadalo, ne, no. Uh -huh. Zdaj, kakorkori, prišla je do volilne spremembe in tako je, ta nova oblast je nekako drugače precepirala uh -huh. eh, regulacijo medijev, ne, in je naredila prvega pridla proglasila zakon, ki ga na pustni torek sprijela leto kasneje, ne, to je zelo zanimivo, ne, svet, torej o, o RTV in po, po tistem je, kar bi je civilna družba, ki nastopa v njem, je čisti prvi civilne družbe. Ne, to je že po sami tehnologiji zastopstva nekako jasno, še bolj pa jasno, če to vidiš, kako to funkcionira. Ne? In tam mora me, že se bo kar malo šokirano, kaj, kaj bo, sploh je ta svetlja, te vemo, prva in zadnja in funkcija, ki sem glede opravlja, ja, ja, ja, ja, nikoli si imeli funkcije opravlja. In, ja, ja, ja, upravila, ne? Ja. in uh, tam recimo, je pošlo do taki situacij, da je vse postalo predmet glasovanja. Uh -huh, uh -huh. Naprimer, ne, kjer simo statut je pač temeljni akt, ja, vizija recimo ja, ja. določa nekaj, ne vem, da, recimo, ne vem, hipotetično govorim, pa tudi praktično, ki se direktor televizije mora imeti izkušnje na področju mediju, moja pa televizijo, ne, pa nekaj prevečemo, ampak tak, ki kandidira nima, nekaj prevečemo, nekaj, nekaj proceduralna zadeva, ne, ni tako, ne, to smo štirje bili, ker smo vedno, znova se vlašali, ne, Tanja Pučko, pa poleg tretji je Uh, sezon. No, ja Se da bomo ki pa krivično bo tako da vse možno glasovati. To pa je, to pa je problem te kako Se pravi, da glasovanje opraviči vsaka šolska dejavnost, V Sloveniji ne vem, si kaznovan, če kradeš, čkradeš, ne, ampak daimo se dogovoriti, pa daimo glasovati, so le za to, pa bomo sekalino roko, ne. Takoj takoj takoj predstavijo, ne. Je to govorno, to je bilo bilo nemogoče, ne. Hkrati smo bili, to je bil potem problem, ne. Nekateri so bili jezni, ne, zraven tega, ker smo odstopili, ne. Toda mi smo bili čisti paravan, ne. Mi smo bili, kako reko, krinka, poktere so rekli, polites vse je bilo dano. Tako tako svetja, eh, svetja TV. Ali je, sveti pa za niso argumenti nič veljali, V prejšnjem kakorkoli se to drugače zdaj prezidera, v prejšnjem se vem, da argumenti so imeli svojo težo, ne, so mi tudi imel dali pred glasovanje, ampak so imeli svojo težo, o tem niso argumenti čisto nič pomenili, ne, je glasovanje in to je bil glasovanje stroj, nobeni diskusija, če si diskutiral, si bil nadležen, ne, in ta, ne, to ni bilo, Uh -huh. ni, ni, ni bilo eh, prijetno, no? ampak ja, ja. potem bila pa nista piramida, ne? Uh -huh. pri kateri vzro ni svet tebi videl novenega večjega problema, je videl ja, ja, ja. kot nek ekcez. Ne? Torej ekcez je samo možno, ja, ja. če je samo eksces ni novenega razloga za ja, do sekvenca, ja, ja, ja, ja. ampak tam torej je bilo več kot eksces. ne ja, ja. Torej je nekaj, kar je bilo ekcez z naklepom, da če ti pobabiš linčiča v neko odajo, Romih, ja, ja, ja. Pa se potem čudiš, da v romih kar dogovori, ne? To ja, ja, ja, ja. potem, ali si popolnoma nesposoben in ja, ja, ja, ja. moraš potegi nekosekvence, ali pa si to delal na tem, z, za namenom, ja. ja. namenom, ja. ja. Torej, tukaj si zdaj z temi bi rekla, primeri, ki si jih omenil, pravzaprav načel že neko temo, oziroma dve teme, o katerih smo se mi rekla med nama, da bi ima že nekako pogovarjala, Pa Mislim, da bi bilo mogoče pametno načeti tudi tukaj. Ena je, bi rekla, primerjava prejšnjih in sedalnih časov, ne? oziroma tisto, kar sva se je pogovarjala, obstaja fraza oziroma floskuna, da pač prej je bilo enako kot je zdaj, oziroma ne, vse je zdaj enako kot je bilo prej. Ne? Pač vsaka oblast je, bi rekla, skušal uzorpirati moč in pač vse je enako, se pravi, nič se ni v resnici spremenilo. Uh, druga, druga zadeva pa je, pravzaprav, seveda percepcija tega, kaj je demokracija v današnjem slovenskem prostoru, ne samo političnem, ampak tudi, recimo, socialnem. Ne? Uh, kako se torej, uh, bi demokracija razume in v kaj se je izrodila. Zdaj, v okoli začneš no. uh, temo, no, je čisto v redu, pa bova kako. potem nadaljevala, ja. Zdaj, da je vse enako, je, bi, bi rekel, vse isto, ne? Vse je isto, ja. Ja, ne? To, je, to je res, pa krati ni res, ne? je vse isto, pa je različno, ne. Ete, torej, ne pa se zdaj že ponavljal, pa se še enkrat podlajam, ne? kako rekel, yeah, yeah. nadzor nad mediji, samo kresanje vsake vlasti. To je v naravju vlasti, vsak šolj, ki hoče imeti nekako, nadzor nad tem, kako se v njem piše, kakšno sliko, kakšno yeah, javno yeah. podobo. Kako, to niti ne moreš eh, kritizirati. Ampak v čem je razlika? Razlika je, da eh, torej v te konkretne situacije v dveh straneh, po ene strane, ne? kar ni nepomembno, vendar le, Prejšnja oblast, vse kritika, ki smo jo podali, je vendarle imela tisti minimalni rezon, da se vendarle ni spuščala tako daleč, da bi šla spremenjati zakonodajo, pozitivno za zakonodajo, za to, da bi lahko kontrolirala medije. To je leta 2000 je bila bolivna e, situacija taka, da bi lahko delali kakr, koli bi hoteli. Veliko bolj, kot zdaj, 2004, mm, ne, ja, ja. In, in to v ena niso, ampak to, zdaj, ne vem, ali to zato, ker so tako dobri, mm -hmm. ker so tako presipocvetljeni, ali zato, ker, ker je bila ena ključna zadeva in ja. to, to vem, da, tudi jaz sem tudi pri stranski, ne, jaz, ja, no, ja, ja, ja. svojo pri ne, ja, ja. ne e, e, v čem je razlika med, recimo, da, da sta tipsko, pa to ni, to model ni čisto, Korektna, benelegijaltipska, sta nekako dva svetova Slovenije, ene recimo liberalni, levo liberalni, drugi je desno konzervativni, kurdanski, ja, ja, ja, ja, ja, kako koli ja, že hočete. Ja, ja. Levo liberalni ima svojo, svojo e, intelektualno elito, publicistično elito in tako naprej. In ta elita je bila najbolj nemilosrbni kontrolor Kritik, ja. te oblasti. Ne? Če so od koga dobivali liberalci po prstih, po glavi, ne berite sobotno prilogo v tistem klasov, berite naši, ja. mladino, berite dnevnik, berite in tako ja, ja. naprej. Ne? Če so dobivali, so dobivali vedno za vsak poskus posega, mm. ki je v naravi v oblasti, oblasti mm. ne? so dobivali od predvsem in, in tisto je, kar bi bilo nebo, ne občutljiva je, protika, ne? dobivali so od svojih. V razliko do zdašnje situacije, ker kojko ti isti kritiki še vedno kritizirajo, nekako ne, reko, ne, in <laughs> ja. moj, moj dober prijatelj ne bom ga imenoval, ne ne, ki ja. skupaj ja. nastopava z radičnih pozicij, ja. ja. ja. ja. on se je vedno pridušal, ne, rekel, čakaj, zdaj, zdaj, zdaj, zdaj kritiziramo liberalce, ne, uh -huh. potem, ko so liberalci se spravili iz oblasti, ne, pa so se parhrat še na televiziji dobila, dokaj meni so odnehali vabiti, ne? Ja. <laughs> ne, in uh, sem mu rekel, ti zdaj pa malo bo treba spet kaj, ne, rekel, ja, ja. ja leko, veš, Reko, vem, reko, re, ti se votičkari okvadjaš ti se okvadjaš z uh -huh. marginalnim zadevami, ne, ne zade, re, po svoji, po svoji, da da za po svojih za ja veš, kom, oni vendarle oni so še dve leti na oblasti reko veš, kako Zde so dve leti če 40 bo pa pre na oblasti da se je moja globoko prepričanje to ni so teza kot da da je, yeah. torej, je vendarle razlika ne, ni vrst, v kako prej ko strukturi oblasti, mm -hmm, biologiki oblasti, mm -hmm, oblasti v, v, v, v tisti, ki so, da rečem, ne, ki so v ozadjo določene vrednostne opcije. Ne. Mm -hmm. Ena je kritična, ima refleksijo, ima samo refleksijo, druga nima. Mm -hmm. Ali je to zari, težko bi zdaj to samo pri nas tako, ker pa mm -hmm. situacija ni, mm -hmm. situacija ni mm -hmm. e, še skristalizirala. Recimo, ne. mm -hmm. nemčejo še dobro poznam, mm -hmm. no, se tam študiral, živel in mm -hmm. tako naprej v Berlino, ne. Tam je seveda je večja stopnja kritičnosti obeh opcij, mm -hmm. tako levo-liberalne, kongresne, kozervativne, ampak spet, ne, spet bom presplanski, spet je ta levo-liberalna bolj kritična. Bolj kritična tako da je, ne, to je mm -hmm. nekako. Zdaj, okay, drug vprašanje je vprašanje de demokracije. Ne. Mm -hmm. Demokracija je seveda včasih vopo, je garant svobode, hkrati pa je breme svobode. Ne, Demokracija je tudi to, evo, to smo tom prav pripravili, mislim, da ja, če je demokracija, ne. V času, v času uh, kampanje za ali proti novemu zakonu RTB je 21. septembra 2005, STA objavila naslednjo sporočilo, ne. Govedorejci za demokratične spremembe na RTV Slovenijo. Mm -hmm. Govedorejsko poslovno združene je na naši dovinarskih konferenci na Brdo izrazilo podporo novemu zakonu RTV Slovenijo in tako naprej. Združeno nam menijo, da so na RTV Slovenijo demokratične spremembe, s katerimi bi, bi problematiko kmetijstvu podeželja bolj približali, pripadstvo potrebne in tako naprej. No? Jasno bo kdo rekel, v čem je problem, za zakaj pa govedorejci ne bi smeli biti. Ja, ja, ja, Lahko ja, ja, ja, ja. govorijo, ampak to je rekel, funkcija tega je podobno tisto, Te, te, te, reku, zgodbo o to pri gredi. To, ko se ti nekaj ad hoc civilna družba ali pa nekaj interesna pojavi in začne ne, blazno lomasiti, organizirano in tako naprej. Za temi sporadičnimi, spontanimi eh, odzivi je po navadi z, zelo neka delegirana situacija. Ne. In seveda zdaj to, da govedorejci so po moje vendarle Ta zadnji ki so bili hendikipirani z, z, z, z starim zakonom <guljim> RTV. Kmetijske problematike, kmetijski odaj, ni bilo verjetno ne več, ne men, je kakšna mašamo da zdaj več, pa še to <guljim> ne več govorim bolj na pamet. Ne? Tako Nekako ni se tako strukturno spremenilo. Seveda, spremenile so se pa politične <guljim> intonacije, ne? vrednostne intonacije. Ne? To se pa močno spremenja v zdajšnje Ampak ni samo, kako bi rekel, problem medijev, ne, ni samo, kako bi ključni mediji, zato ker je pa zabil, kar se zgodi na televiziji, se zgodi, kar se pa zgodi, ja, ja, ja. tega pa ni. Ne? Ampak je v celotni medijski kraj. Ne? Medijska krajina se je radikalno spremenila. In katere če... so osnovne spremembe te, te medijske krajine? Osnovne spremembe so v tem, da prej, vendar de, torej, kakorkoli je prejšnji predsednik vlade ne, znal biti koledičen petuljiv, ne, to se mi govorili kolegi novinari, ne, ja, ja. da so vklopili zvočnik, odbali ja. slušaliko stran, da je celja odbalje slišal in so se, se vsi blazno zabavili. Ne, da, ne, kako tulj je, kako bo koga skozi opno fukno in tako da, kako jaz sem takaj nekaj napisal. Ne. Ne, da v čem je ta prejšnja, ja. v čem je e, v čem noči ljudi, ne, ja, ja. da enim grozi, da jim bo skozi okno F, ne, druge pa skozi okno F. Ne. Ja. <laughs> ne, ampak, ok, to, to so bi te bilo kot ja. to ne videl koljere, prazno, noben tega ni resno je imal. Ja, ja, ja, ja. Zdaj noben grozi na ta način. Ja, ja, ja. Zdaj se to sa, samo posebej stori, zdaj se oredi. Ne, če, če nekdo, če pride meseč do tebe kot novinarja, ne, da nekdo ni zadovoljen ima to svoje konsekvence. Če ne v tvojih glavi pa v glavi tistega, ki ti daje poseb. Ne. Odnastajajo neke omade, bunkeri, ne vem kako to poznate tve, ja, ja, nekako če od niravne ja, ja. ne. In tako, ja, ja. ja. tako naprej, ne smeš pomembnega lokalca užaliti ne. In tako naprej, ali pa nad lokalcem in tako naprej. Ta kako, zlajna na poem, ne, samo cenzura je začela delovati. Uh -huh. Zdaj, ta celo, uh -huh. kako, to je, to je problem. Zato, ker vendar demokratična družba, pa ne da bi pojem, če sem vprej problematil, da bi ga izuziral, ne, ne, ne, more se iti po rezo opozicija oblasti. Uh -huh. uh -huh. Ker opozicija samo pogojno izvršuje svojo funkcijo. Uh -huh. Recimo da primer, ne, uh -huh. recimo, V Sloveniji opozicija ni igrala svoje vloge v času NATO kampanje, uh -huh. da ne rečem ja, kampanje. Na, NATO ne, kampanje. Natank. V času NATO ne, kampanje je nekaj časa igral svojo vlogo, uh -huh. To je to iz, iz politično-genskih razlogov mora nekdo biti proti. Uh -huh. ne? pa tudi če je sam Dvomi v svojo pozicijo. Uh -huh. ne? Ne, nekaj časa je bil proti Elinčiš, potem pa je potem sebe spomnil, pa rekel, bomo dobili avione, da bomo lahko hrvate strašili. Potem pa še on nekal biti proti. Tako da v celotnem parlamentarnem bloku razen nekaterih ne. sporadičnih poslancov, ki, ki niso bili čisto Uvogljivi, ja, ne. Aha. Praktično ni blok, je bilo en blok, nekako politične ves, ves politični razlik je takrat odpovedal, zato je prezabral, okrejko dista legitimacijska rezerva vsake družbe, demokratične je, so mediji, uh -huh. druge ni, krejko civilna družba, seveda je pomembna in prvega vključna, uh -huh. ampak civilna družba brez medijev uh -huh. ne postara, nekako pa lahko civilna uh -huh. družba se uh -huh. artikulira, ne, recimo, uh -huh. da se tla tam pred uh -huh. parlamentom, pa te odnese še opaz noben ne, ne, uh -huh. ne, ki tam mimo, da gre, ne, uh -huh. in tako naprej, ne, se boji, da morajo izdej, to seveda je, To je problem, ne, to je pokojni uh -huh. bavarski, e, a je bil minister, ki je predsednik, ali je bil kar kancler, ne, e, Franz Josef Strauss, bo tam dromovnih, uh -huh. ne, uh -huh. on je nekoč takole to, rekel, mi ne rabimo več opozicije, mi smo že demokrati. In to je, to je ta percepče. To, se zdaj, recimo, dogaja v te, ne, ne, ne gremo predstavno medijev, ampak ja, ja, ja. v eno re, ne? To, se zdaj dogaja slovenski, na slovenski politični sceni, ne? To je neko praktnestvo za razvoj, praktnestvo, pa ne, ne, kaj grede, ne, ne je ta praktnestvo, pa ne napadanje, recimo, pred pred pred, pred pred pred predsedovanjem in med predsedovanjem, potem po, po, po, po pa itak se navadiš na to, pa ja, ja, ne napadaš in tako naprej, ne? To je, to je pa zelo demontaža, parlamentarna demokracije. Uh -huh. Parlamentarne demokracije ne zato, ker ti tako hočeš, ampak zato, moraš, ker ti, ti parlamentarna logika ti da vlogu, v kateri se ti proti. Ti nisi zato v parlamentu kot opozicijec, zato, da, da boš palo oblast, ne? Ja. To je, ja mogoče, kakšne, stano, bu, stano ne, kakšne, kakšne postsovjetske republiki, ne, ampak v, v, v demokraciji pa mora opozicija odgrati svojo vlogo, ne. in to je, to je problem, ne, kako z temi logikami, ne, pridruževan, združevan in tako naprej, ne, se pa zapravo demontira ta, ta, ta temeljna logika, ne, ne. To je podobno kot, decimo, ta ideja, ne, velike opozicije, ki je ena od teh velikih velikih političnih akterjev, pahor ne, Njemu se zdi ne? končni cilj, največji možni cilj, velika opozicija. Uh -huh. e, pa znam, velika, koali velika, velika, velika koalicija, ja, velika opozicija, to je zelo Velika koalicija. Velika koalicija je v svetu znan pojem. Ne? To, to poznajo posob Nemčija, Avstrija, kjer koli se je to že zgodilo. Ne? Nemčiji ta čas imajo v Avstriji, so imeli. In tako naprej, ne? pa imajo spet in tako naprej. Ne? Ampak velika koalicija je po nesrečen, mm -hmm. po nesrečen volilni dogodek. To, do velike koalicije prideš, če drugače ne gre. Mm -hmm. Da ne greš na, na ponovne volitve, ker to je še slabše za demokracijo, za mm -hmm. non stop voliš, tako kot so italjani. Mm -hmm. In zdaj, seveda, če pa ti to da postaviš kot cilj, ne, potem postaviš cilj, pa to slab nadzor oblastnega dela. Ne bila, ja. Ne? Ja, ja. Če maš tam ne, neko marginalno slanko, ki je na resno nejemlja v opoziciji, vsi ostali so pa na oblasti, ne? potem imaš parlamentarno rečino, lahko karkoli spremeniš, ne. Uh -huh. Uh -huh. In zdaj seveda, da se vrnemo na mediji, uh -huh. rekel, mediji, seveda, oni v, v tem polju morajo tvegati, ne. Rekel, uh -huh. ne to razmerje med mediji in med svobodo je na nek način paradoksalno, ne. To, reko, Ne, brez, eh, kaj rekel, brez svobode ni sobodnih medijev, mm hkrati -hmm. pa, pa je rekel, človek, ne, kot medijski človek, mm -hmm. kot že, ne, ki ki je svoboden, je nevaren se svojo vodo si nevaren, s ogrožaš, ne? Ampak če si nevaren, ne moreš računati, da boš varen, se pravi, ne? ne potem si nevaren, si tudi ti ogrožen, ne? Če ti ogrožaš, ogrožaš. Zato, torej, če ti ogrožaš druge, tudi drugi ogrožajo te tebe, zato tu moraš ujeti igro, ne? Kako, nimaš na mene izbire, da bi ne? Bom, bom malo, ko kompromis, kompro, to modla politika lahko kompromiselila, ne? To je, jaz sem tukaj, kaj zdaj to kriljatica v dan času prodal, ne? Kako, to je čisti za med mediji in č in med uh, uh, oblastjo, ne, in spok politiko, ne, se pravi, ali se uh, politika boji medijev, da so, kot ko vidite recimo tisti, da saj se štul v Nemčiji, ko pride politik še prej enega, kaj praša, čisto mokre pride, ne. ali imaš vroči stol na albanski televiziji, ne, ki je na, naprej, naprej ne. Eko, to je to je, Ali se politi, politik in politika boji medijev, tako da je presrana, da je mokra, da je, ne, ali pa se Politi, politika. ...politika in to, kako tu se mora odločiti, mm -hmm. ampak to, kot rečeno, to pozreči tvega, ne, se pravi, ne, kar če si svoboden, pač nisi varen, zakaj za nisi varen, zakaj si ne varen, kako ja, ja, ne, in tu se pač treba, ne. to se pač treba, ne. Pa se pač treba navaditi. Ja. Um, ja, zdaj, pravzapravo dotakljena se, oziroma, odprl si zdaj polno vprašanj, Eno je seveda, bi rekla, o varnosti in svobodi ne, pri slovencih, ker to je za Slovence zelo zanimiva topika, tudi verjetno znotraj socialne psihologije in politične psihologije. E, druga stvar, ki si jo omenil, prej že, ko so govorila pač o tem medijskem marku, ki je nastal, ne, z, bi rekla, nastop novih časov, omenil uh, si samo cenzuro, kako je z cenzuro, uh, ja ali ne, in uh, še nekaj si omenil, kar mislim, da je zelo pomembno, uh, bi rekla, na nek način, uh, na nek način se uh, pojavlja v medijskih hišah zelo velika, uh, bi rekla, močno prisotna strategija preračunavanja v smislu varnosti, ne, to se pravi, Uh, bom rej tiho, da, bo, da bom varen, ne, torej, ta računica, kako obdržati službo uh, na račun, uh, bi rekla, lojalnosti, ali kako bi te morenkla, ali karkoli, ne, ktorej, uh, ne neka, neka posebna klima se je začela ustvarjati, ne, v kateri, uh, bi, bi rekla, uh, sva se že pogovarjala, ki so jo zdaj, bi rekla, nimo grede omenjali, uh, in ki jo seveda, bi rekla, verjetno, Ne samo RTV, ampak tudi veliki časopisi, ne, slovenski, bi rekla, prakticirajo, oziroma novinarje, veliko število novinarjev v teh časopisih prakticira. In seveda tu nastopi tisto vprašanje, ne, ali je v, v bi rekla, teh razmerah, v katerih pač trenutno smo in v katerih so trenutno mediji, Uh, to sploh uh, pametna strategija, ne? Ali je pametna strategija računati, uh, se skriti oziroma se postaviti na stran tistih, ki so seveda zdaj na oblasti, ker bi rekla, uh, bi rekla, cele uredništke garniture imamo, ne, ki so se postavljali pač od enega režima, potem so se postavljali k drugemu režimu in so se potem postavljali k tretjemu režimu, računajoč, kako jim bo to prineslo, bi rekla, službo, moč, uh, ne vem kaj pač, vredno tudi narcisistična ugodja. So to strategije ali niso strategije? Mislim ne samo politično, ampak inti, int, tudi individualno, ne? ne? so strategije, ne, ja. ja, ja. Zdaj, ne kako, po človeške plati je čisto ja, zameram, ja, maš otroke imaš, ne vem, ja, maš ja, neke željenske ja, potrebe ja, in ja, se bojiš za služnjo, ja. ne. A ne, ne zdaj govorimo o tisti, ki iz čistega ja, straha, ja, čistega ja, nevavodja, ja, ja. ne, e, to so, mm. pa in zdanje so to, preko, to, izvajalci, ja, ja, ja. naprej, ja. drugo so rodiniki, ja. pa to, ne. Uh -huh. Tudi, e, pa čisto človeško razumljivo to, da se človek uh -huh. boji, ne, lahko la jaz govorim, jaz sem, jaz sem ne vem, živ, živko, troj živko, ne, ja, če ne vem, če me z fakultetena ženja bom v med Moje požalje ni tako ogrožen, uh -huh. kot od Masikova ja, ja, ja, ne tako da jaz lahko, ampak davam zato govorim, ker tako ja, ja, ja, govorim. Ja, ja. Ja, ja, seveda. Zdaj, se, seveda je to razmišljeno, ampak problem je to, da se ta logika ne izzide. Uh -huh. ja, ja. No ben, torej, kako, svet je, torej, vsi ljudje na tem svetu težijo toliko. Zelo ja, ja, si ja, ja, ja, ja, ja, poenostavljamo, ja, ja. zelo kategoriziramo, ne? Ja, ja. kategorizacija je ena od osnovnih ja, ja. kognitivnih operacij, kategoriziraš, ja, ja, ja. to dela že, ne vem, eh, odprati človeka debele debelje potencijalne žene, bo suhe, še posluhe in debelje več ne? Zlo posluha, zelo zgodaj se to začelo. Ne? Zdaj, Po isti logiki so pravzvan, vsi zlasti po Sloveniji ne mm. e, grobovša, ta diplomat ne? Mm -hmm. je, je rekel enkrat enkrat tako v ko ni bo, ni bo zdaj, si lahko prigošnjo ja, ja, ja, da Slovenija je pripravo ena čudna dežela, ja. cele Slovenija je malo več incest, ne, ja, ja, ja, kaj to bomeni, ja, ja, ja. ne, to bomeni, da pa zelo vsak, vsakega poznal. Vsake, Če že ni izdimo ja, ja. žlavi, ti se natančno ve, kdo je kdo, kaj kdo intimno misli, Mislim, ne, ja, ja, ja. ne, ti pod kotrom razmišljati eno, ne, e, ja, poslužbiti pa drugo, drugo globo, ti jo lahko igraš, ampak si pričital. Mm -hmm. Zato je itak, ne, kaj to pomeni, da itak in v vsakem primeru Ko pride čas obračuna mm -hmm. in tako detiš, pa če si pri pridali, se bo slabo, Zato je boljše biti slab, tisti, to, kot Ko tisti ko tisti žito židovski, ne? Ko so delali iz košto delali dokavice mm -hmm. uh, algay, mm -hmm. ne? A ne bobne, bobne, In nacisti so jim začeli rezati kožo dol, ne? Pa im zame nož, pa se pa se To imate, vi, vaš boben, ne, <gled> pa si prenuk na kožo, ne, kako sam sebe bije, da, da, da, da ni, treba, ni treba čakati, ne on je, je Tako da se vendar ne splača vse to, da imaš občutek, da si nekaj naredil. Drugo je to, nekako moč politike nad medijem čista čisto abstraktna, to, to ne je možna abstrakcija, je toliko toliko dos, dosežna, da tako rečem, gulim mm. o vse formalnem opiru demokracije, nekake absolutne mm. diktaturi, ne, ja, ja, ja. ne. Torej, toliko kolikor kot zapravi se je ta zdrobljenost ceha, ne, koliko to dopusti. Mm -hmm. Če bi recimo da vsi rekli ne, je, je ne. Ja, ne. ne, jah, ne jah, če bi ne, ne vem rekli, vsi je ne, je ne. In je ne samo ne, ne mm -hmm. more biti. Mm -hmm. ne. In se lahko samo odtisti od slanih, ki misli, da je da. Ne. Pa, ja, ja, ja. Ne, in to je zdaj problem, ker te različne strategije pripeljajo do tiste razdrobljenosti, moči, ne, mm -hmm. ki pa zapravo nekako e, slabi ne, kako mm -hmm. celoten ceh. Ne. In tudi zdaj to vidim, nekaj za jutri pišem, ne, e, kako Se že nas minus zgodila, ne? Deko to veliko vl čiščenje pred mm -hmm. e, tem pred e, predsedovanjem, mm -hmm. ne? Mm -hmm. ne? Ne vem, treba očistiti izbrisane Rome, Džambijo in da vem, kaj vse, naenkrat se začeli blazno sistematično napadati istanovsko organizacijo v Nemecke. Ne vem, če ste kaj videli recimo na televiziji Grims in tako naprej, vulgarno ne, čez predsednika Repoža in tako naprej, on ker vsakeja mere ja, dobrega kurza, ja, rabe besed v javnem govoru in tako naprej, ne. Z, z, zakaj je za to potrebno? sli, ne? Jasno, zato ker to je, je neka nadredna organizacija ki še vedno funkcionira. Uh -huh. Še vedno je sposobna animirati ne, ne, ne, ne mednarodno novinarsko organizacijo, ne vem, pri, pri evropskih tehle različnih inštitucijah, ne, vse tiste, ki nekako zunaj motrijo, ne, in to je neprijetno v ne, tako da imamo občutek, ne, da bo to, kreko, če bo šlo tako naprej, bo naslednji atak, bo na novinarsko organizacijo, bodo probali v temelju ja, ja, kadrovsko uravnotežen, ne? Ne? Ja. ne, spohle tohoj, ne? kako se komparira, ne, režimski. režimski, bolj režimski superlativ pa je uravnotežen, ne, ne? Je. To je torej naj, najboljša pozicija, oziroma najbolj uh, zaželjena pozicija, je. recimo, je. Uh, torej, zdaj, uravnoteženje slovenske televizije je izgledalo tako, kot si povedal, uh, kaj bi dodal k uravnoteženju slovenskih uh, tiskanih medijev, torej delo večer in tako naprej? Zdaj, pri, pri tiskanjih medij je situacija nekoliko drugačna, ne? De, televizija je javna televizija, uh -huh. ne? De, ta, ta televizija je tako moja kot uh -huh. ne vem od... uh -huh predsednika vlade, kogar koli, a ne, kako vsi smo, ne, s tem ne elektriko, ne, pa zato ti pošljajo mesečno naročnino, ne, in kako tu je, kako, tu je, Jan je s rekel, ne, či je, či je, če je javno je državno, ne? on se to pač predstavlja, ne? da javna sfera je državna sfera, pravi to, to Aha, e, ja, evo, evo, dobesedno, da ne bo. Aha, ne bo rekel, da se kaj na pač, tako Pravi, ja, jaz prvi slišim, da ni državna, ni vladna, torej vladna institucija, je pa zagotovo državna, če je nacionalna, potem je državna. Ne? To si mogoče kdo, ne vem kakšen obramboslovc bo še tako predstavljal, kar rekel, ne. Ni, ni, ni, ni tako enostavno. Drugo pa zdaj, malo bolj komplicirana situacija je pa pri, pri tiskanjih medijih. Uh -huh. Tiskani mediji imajo načelno lastnika, uh -huh. zdaj, če imajo lastnika, lastnik ima lahko, uh -huh. do profila. Zdaj, ta, to je, sve, tisto, kar je problem, ne, uh -huh. je to, da se ta profil lastnika, ne, uh -huh. se nekako lahko tepe z avtonomijo novinarja. Uh -huh. Zdaj, kakšna je to rešitev, ne, to težko reči, ne, recimo, tam v Narkovaji, kakoli že to je, v rejenem kanadičnem mm -hmm. mm -hmm. svetu, ne, recimo, mm -hmm. recimo, če v Nemčiji kup, kupite zudoče cetoč, mm -hmm. ne, tam veste približno kaj lahko pričetuje, ne, ja, je. in če kandidirate za službo, ne, to je drugo, tudi nas je toma mm hitro -hmm. če za službo, ne, torej, drugo, to Ne boste, kar reko pričakovali, da boste pisali nekakšne ultrakonzervativne članke v ZDC. In obratno, če res frankfurt Allgemeine centrum če boste bila solidna, ne, ne boste se rešel kakšnega ultraliberalica, v taj smislu levega liberalica, ne nejo In kar reko tudi nekako pride do tej selekcije, tako da ne pride do tega, recimo, da bi bila ogrožena v veliki meri noviralska avtonomija, ampak pogledajte ABC, španski. To je, mislim, drugi največji čas in, mislim, ene 2 milijona. To je malo za naše pojme. Blazne, moče se mi pa mislim, da ima nekaj tako nakladu. To so blazne naklade, španci te izberajo, če Tam je, recimo, moj prijatelj, dolgoletni, Simon Keko, jaz vem, kakšne se ne gove, ti kakšne se vrednote, in tako naprej. On piše solidno, profesionalno, tudi komentarje. On pokriva Slovenijo, Balkan, mislim, na mađarsko, češko nekako, ne da je to konstatuirati, no čezopis, mm -hmm. On ve, pa kje so kode profesional, visokoprofesionalnega pisanja mm -hmm. in njegovo delodajalec pa tudi ve, kje so kode. Ja. Eh, določanja, določanje, kako bi reko, ja. svere Lekove, ne, ne, ne. Ne. In, in to ni ni nobenega mm -hmm. problema, ne? Da v, v Sloveniji je to drugače, zdaj, reko, Jaz je sem bil tle, ne, ne, nekdo pa je pa postavoval nasnik, bo on, ne morem z enim govoriti, kako naj pišem in tako naprej, je rešito, ne, ne bi še rešito, vendar le, v nekaj notranji pluralnosti, ne? mladina, ko prenaša, ne, mm -hmm. da, da resimo en od mojih prijatelj, piše zelo z desne pozicije. to je to nikoli, nikoli se mu zgodilo ja, in se mu ja, nikoli nič ne bo zgodilo, ja, dok je se ne bo samo ja, neveličil ja, ja, in načel, ne, ja, ja, tako ja, in tako naprej, ne. Ja, ja, ja. kot to je, pravaj pr pr pluralnost je osoda, post-tranzicijski medij, drugače ne more biti, ker radče so vedno, vedno posegi. Ne. Zdaj seveda, smešno pa je nekaj drugo, ne. torej, lastnik, mediji imajo lastnike, tiskani mm -hmm. mediji imajo, glavno mislim, da si lastnike. Zdaj, lastnik ima pa zapravo en cilj in ta cilj je premenitevnje kapitala, ja, ki ga zložijo. Zdaj, to je pa voprekli s tem, kar se pri nas dogaja, ne Na me ne bo pripričal, da v, tako ne manj, v srednjem dnevniku, ja, ja. da to, kar se zdaj dogaja, da je to v funkciji ja. premenitne kapitali. Ne, vložili so, ne vem, pet enote denarja, ne, zdaj bilo samo še tri enote denarja, to je nekaj narobe, ne. V, v, v kapitalskem svetu, tako na naslednji skupšini tisti, ki to počnejo, letijo, ne. Pri nas lahko krečemo lasnik leti, ne. <gum> Bomo zamejo odkoli drugače, bo spilijo to, to lastnino. Tako da jaz, veda, je seveda vprašanje, ne, kako se, kako se bo ta zgodba šla. Ampak nekaj je, ne, ko pride neki čas, ko pride te časti ujm, se začnejo stvari same po sebi urejati. Boste videli, kako bodo tisti, prej sem govoril o novinarih, ki so mm -hmm. pač tam v službi nima imajo mm -hmm. velike manjerske prostora, ne? tisti, ki so tako drugače akteri. Ne? Mm -hmm. Jaz se nekako ločim na, na, na, na, na dva tipa, ne? ljudi, eni so konvertiti, mm -hmm eni pa so, eni pa se prostituirajo, ve uh -huh, uh -huh. kakšna je razlika, uh -huh. konvetic spremeni vrednosti v okvir, tisti, uh -huh. ki se prostituirajo prostitute ali prostitutka, ne? postopi v tabo v ljubiranski odnost, brez, da bi te ljubilo, ne? Ne? te ne ljubi z v žepo, ampak vedno, da je to počne. Ne? Zdaj vprašanje je, ne? kaj je bolj nevarno, Zdobre, kaj si meni človek želi, ne? ampak rekel, oboji pa zapravo obvladujo v teh, ne, ne, recimo, recimo tudi teh, v ne, takih nemirnih časih situacij, ne? ampak kar, kar je nemoj hecno, ne? takih ljudi, ne, doben namara, ne nekateri generali že rekel, ljubim, izdajo, deziram izdajalca. Tako bi smo dobili račun. Ne bo enostavno, ga je to, potem konc služi, ne? nekako odposlati. Ja, se je to že pokazalo in se verjetno še bo pokazalo tudi v okviru slovenskih medijov. Kaj bi rekel ti na tezo, da torej tisto, kar Slovenija rabi, je resnično levi časopis, resnično leva revija in resnično leva stranka? Huh. <laughs> z, z, z levimi časopisi, če se ja, bomo že ja, nekaj izkušati, ja, se niso ja. Ni ja odnesle. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Bertolt Brecht je napisal je tako krasno, meni ne ljubšo yeah, med mislim in več autor, ki ga zelo cenim, mm -hmm. e, knjižico, tako zgodbe kratke, to so v Geschichten von Herr mm -hmm. zgodbe gospoda ka. Mm -hmm. In tam pravi, ena zgodba plavi takole, ne. pravi, da gospod, ta gospod Kau, ta je v bistvu breh, nekaj prazno pametne, vedno na koncu pametno odgovori, in prijeknemo neki gospod vir, ki je veliko nasplotni časopisu in pravi, ne maram nobenih časopisov, ne, sem velik nasprotni časopis, reži ne malo nebenih časopisov, ne. Gospod K, pa mu odgovori, pravi, jaz sem tudi velik nasprotni časopis, zato hočem drugačen, časopise. Mm -hmm. Zdaj, jaz bi težko rekel, da je to levi časopis, ne. Mm -hmm. Rekel, časopis, ki, ki ima neko svojo atomomroživ. Jaz ne vem, recimo, gradina v svojih najboljših mm -hmm. časih, ja, je to bila levi časopis, ne. Časik, ja, levi časopis, ne? Ja, Takrat ja. Da bi celo bilo rekel, da, ne bila, vsega, da je desno bila, glede na formalno levo oblast in ja, tako naprej, tako, na to tako, ja, ne. Ja. Rez, za, za neke, če so tudi, gotovo rei, svejer, časopis, kjer lahko od se liberalni, kako je rekel, odpirali liberalni forum. Uh -huh. te, tega zdelje ni, recimo, uh -huh. recimo, da sta mladina in dnevnik obrana malo uča držo, ne, ne, ne, ne možete vsega pokrivati, drugi z čim človek ne more biti tudi zadovoljen, uh -huh. ne. Ne pri drugi pri drugih čplav, što od drugih, ne. Uh -huh. Nista pa več, kako veko, nimate pa več tega kreko, statusa, uh -huh. tega občega forma, uh -huh. ne, Kreti, recimo, kot ne, neka intelektualka, razmišljujoča, uh -huh. kot si blavajna nekaj napišeš, što pošleš uh -huh. Pošeš, in se ne preglede vendar le, čo, vsak človek je toliko samoljuben, ve, uh -huh. znam pisati, ne, je objavljivo in uh -huh. veš, da bo objavljivo, uh -huh. ne, in da ne bo nobenega formalnega razloga, ja, da se to ne objavi, da poče se zgubi ja, ja, ja. tekst, pa še enkrat pošleš, ne, potem pa se zamenja rednik ja, ja, ja. in tako da prej, ne, kreko, to, tega drugo, tega intelektualnega foruma, nekaj rekel, tega ni, mhm, tega ni, to je recimo nekaj bili naši razglede, mhm, pa so propadli ne po zaslugi mhm, političnih, po mojem spremem, pa oh oh oh oh. ampak ampak kakšnih drugih problemov, ne? Mhm, ne, pa je bila sobotna predloga, mhm, ki je dopadla po političnih mhm, predlogi, ne, zdaj je rekel, so nekaj, ne vem, nekaj SPP-a, ne? so nekaj na dva medija, ki se recimo delno da, ampak samo delno, ne, ne. Mhm. Misliš, da so pogoje za, za pojavljanje, oziroma za to, da bi tak časopis recimo so nastal, namreč problem je nekako vprašanje ne, finančne neodvisnosti verjetno, ne, ki bi moralo biti prvi pogoj v današnjih političnih časih, ne? Zdaj, Slovenija je enostavno premajhen trg, ne, mhm. da, bi lahko, da bi lahko recimo časopis, ki nima tam vse enih 15 tisoč mhm. vzvodov, mhm. to pa je zelo veliko, ne, mhm. da bi lahko e, finančno neod, neodvisno mm -hmm. svar, jaz to vidim, pri mladini malo poznam, poznam mm -hmm. še akterje, kot nekdani mladinaš, ne. Mm -hmm. uh, tudi ne vem, če ste kaj bili pozorni, ne. Gledajte, mladina je bila kombinacija po dela, ne. Jaz seveda. V, v, ne, rad zmenjem obdobju, tako so bili dobri, kaj naradi čisto na koncu, kaj se so bili dobri, ne, potem, ne prej, ne, ne kasneje, ne. Po dela, uh, veliko tako je, kaj rekel, mm -hmm. in tako naprej, ne, Uh, in uh, solidne prodaje, plus oglasi. Mm -hmm. Tisti štiri mm -hmm. oglasi, ki so bili na barnih straneh mm -hmm. in tako naprej, mm -hmm. pa če se bila kakšna sredica, če se več dvojna, dvojni mm -hmm. da so vse oglase, tistega več ni. Yeah. Danes, to se modra ne tisti, ki ni tako yeah, pozori, je, Danes imate na drugi strani, imate oglas za RGL, da en radio, ki je mm -hmm. kompenzacija, mm -hmm. na pred zadnji strani imate oglas za Za, za ne vem, vem kakšni Mariborski radio, na zadnji strani imate pa za Solomonov oglasnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni nobenega oglasa, da so ti barni oglasi samo te kompenzacije, da oni pa, pa dajo za mladino en oglas, ne eno. Se pravi, noben več ne oglaša. Ne? Če pojdite pogledat, recimo, leto 2004. 2004 so že nastali problemi, ki so oglaševalce že čutili. Po so bili IBM, so bili vsi, automobilska industrija, je bil petrol, je bilo, te najbolj elitna slovenska gospodarske družbe so ne Se pravi, naenkaj več ne oglašujejo. Ne? In to sve nekako ni logično. Tako in sploh, je rekel, to oglaševanje je ključni moment. Niti ne ta lastnik, ne? Je, vendar je zelo težko, če stvari šiba neregno vpliva, ne, ampak dokazuje, da, da se oglasni prosto zmenjšal, da se izmenjšuje oglasi. Vem, če poznate zgodbo H, ena ta firma, ki predaja, da ne rečem tako špecerijo, Hofer, je začel oglašovati, da prihaja in tako naprej in nikdo še v v mediju, recimo, ki je bolj, ima bolj ljudski format po svoji strukturi mm -hmm. blavstva, ne, recimo mm -hmm. v dnevniku, ampak ko še v delu, mm -hmm. v času opadanja, ko se je na tiste mm -hmm. institucionalne naročnine mm -hmm. in tako naprej, to ni imelo nobenje tržne logike, yeah. ne, ti yeah. greš, ko eh, oglašuješ tam, kjer pride pravzaprav do tvoje mm -hmm. cilne publike. Ne? Pa ni, lep malo to je uh -huh. prišlo ven, da nikako je bilo namigneno, ali pa je bilo tako razumljeno, to je Nje, pritanje, ne? Da, ni dobro, ne? da je, je dobro oglaševati kje drugje, uh -huh. ker bo vendarle firma, ne, ki so čista neodvisna uh -huh. tuja firma, bo bla razno dovoljenja uh -huh. za lokacijska in tako Jasno, naprej. In tako naprej. No, se potem, ko je to prišlo ven, pa se je neka nemška ambasada reagirala in tako uh -huh. naprej, se je potem to oredilo kaj ja, elementi e? delujejo. Torej, zdaj recimo v primeru oglaševanja, oziroma zdaj, ne, tako bi lahko rekla iz tega, kar si ti rekel, pravzaprav je, da je slovensko demokracijo, ta ekonomija, Da je slovensko demokracijo, te ta ekonomija, ne. <laughs> da da masa, ja, ja, ki je masa, ja, ne. Ja, ja. Ta je, mislim, nezmožnost doseganja ekonomske logike, ne. Ja. A, zdaj, a, ja, okolj mladine je bilo veliko na tocevan, tukaj ravno, ne, zakaj so ti oblasti Mislim, da je to bila oblika političnega pritiska v resnici, ne? Uh, ne da je torej šlo v resnici za na nek način politični pritisk oziroma politične grožne tistim, ki, ki so bili zainteresirani v mladini objavljati, ne? Uh, um, kakšne uh, in, in, insiderske informacije, je to res, je to samo na to celanje, ja, ne? Ne, zdaj, nimam kakšne informacije, <guljivati> <guljivati> <guljivati> <guljivati> <guljivati> nesporno dejstvo je tem pitično, ja, ja, da ja, se več ja, ne oglašuje. Ja. Nesporno dejstvo je, da se je toh in toh nazaj, ne tako daleč ja, nazaj, ja, oglašovalo. Kljub ja, <guljivati> um. temu, da vem, to pa vem, kak take zgodbe, vsake toke kakšne, ja, ja, ja, ja, ja, ne vem, kakšna, nafkna družba, kdo popeno, ki je kaj pisalo, pa parkrat ni objavljalo, potem pa si premisla, itak boš objavljalo to, ne, pa vse Da boš, ne, da boš kaj s tem dosegel in tako naprej. In to je bil, bil večkar mladini problem, ne, da so ti razni PR-ovci, ki so tako ali drugače na eni in na drugi strani, ne, so probali nekako plivati, ampak mladina je vedno imela to prednost že v 80 leti, ne, da se nikoli ni dal nič dogovoriti, niti o samo od cenzori, niti od cenzori, ker ima si kdo, ali je zamudil sestanek, ali ga ni bilo, ali pa ni razumil, je vedno nekdo nekaj narobe robe napisal, ne. e, Tako da je bilo, kaj bi rekel, re, Lembite, sem se je stal ni dal zanesiti To je približno taka zgodba, kot zej tisto, kar še je ostalo od te te, bi te sporadične levice, te te legendnih Tam, uh, ko so hteli dupla ostaviti ko je za 27. novembra leta 2004, ne, novembra, 2004, se je ne 27 aprila, ali nekaj, znam, kaj je pred referendumom o NATO, se je zagrebo da bo imel govodnik, ne vem, za en bolj državni ki je bil v Cankarjem domov, bod so meni to, ne, in so se organizirali, ne, in mi mi potem pravili, ne, in so šli s nekimi transparenti zastavami, da bodo skočili, ko govoriti, bo razstegnili nekaj transparente proti NATO, to, vzeli imamo mikrofone, ki so do zdaj stigilo, zdaj pa minut mi govorili, ne, in bo naredili pred kamerami državno, naproslavo, da bojo naredili škandal, ampak kaj se je zgodilo? Ne? Zas, e, e, preslava se je začela v sedmih, ne? oni se imeli pa informacijo, da se je začne v polosnih. In ko so prišli, ne? se je zbrali, ne? ampak to je včasih slabo, sklabo, recimo v Biladini, pa je vedno to bilo nikoli se nič ni. Ne? Ta obogi Andri, se spomeni, on je bil, kako se je to reklo, predsednik izdajateljske svetelke, tako je absolutno da ne je bilo nespozumljeno, on je grao pozitivno vlogo mladini v 80 let, ne, je bil tisti strelo vod preko katerega je vselje telo in je bil bog, ne. Vem, da so ne nekno, kar reklam, obljubljali, ne, tisti, ki so pijateri, zavrli, boteri, ne, da bo bolj boljš, pa drugo, ne, ampak kako ko nikoli niso peški teksti en dan prej, pol neobre, pre namiso, ne prej, pa je tekno nam izol, ne, in je vedno bilo, bilo kaj na roge, ne? ne. Se spomni, da takrat, Dišner je napisal tist tekst, še kot znanje noč dolgi nož, ne? Jaz sem ga naslov noč, generalov. Ne? potem pa je mi za več prost ne pravi, ob sem pokleknil sem pred Anderichom da da generalov tej številke ne bomo medjali, nekako ena za drugo, ne? Mi sem spremljal, da kot bi pa ne bo noč dolgi nož, nekaj podobna zgodba, ne? Ne, tako da je na samem pa kako reko, ni, kako reko, mladine klub klub temu, ne, da, da je vzepal bilo, kar veko, veko so bili mehanizmi dosegljivi, ni bilo možno kontrolirati. Ne? In to, kar veko, ta sporadičnost je, čas je odoljiv. Ja, se pravi, da torej zdaj ta resnici ne, tudi bi rekla v govoru oblasti lahko vidimo, ne, ta tendenca, da je treba medije reorganizirati, da jih je treba racionalizirati, da jih je treba bolje organizirati in tako naprej, ne. E, Ma torej tudi to dimenzijo boljše kontrole, očitno, ne, se pravi, poljave, ne, boljša, tovrstna organizacija ja. je povezana s boljšimi možnostmi kontrole, svezunanje, ne, ki se potem ja. kaže kot notranje. E, rekel si torej, e, zdaj, ja, nek medij, nek časopis, bi bil, bi rekla, neodvisni forum, ne, za katerega nastopi problem, ne, kako ga pravzaprav finančno spela. E, druga možnost si rekel, pravzaprav tale notranja pluralizacija znotraj notraj medijev, ne, praviš, e, za katero, ti upoš, da se bo dogodila? Ja, jaz mislim, že imel to, to vidim, ne, da, da, da, ja, ja. da, ne, da je, je to, kar vekel, tisti, ki je tako medijski džanki, ne? ne, ne, e, vidi, decimo, kako je situacijo, recimo, to na, na, na javni televiziji, ne, bilo je obdobje, ko nekrat nič, vse je povezano ne, minister sam sedi, en, pa če ne ti drugi, pa govorimo o nekaj ključi za ne, kjer so, kjer so, ne vem, velika prerekanja, ne, sklučno z ostalom in se pa minister sam sedi, pa se pogovarja, stoli so pa, ker je to bilo pač ne, drugače načrtovano, štiri stoli in zdaj, kot to ni bilo, recimo, do leta 2004, to ni bilo te navade, da bi bil minister sam, ne, z ministra je ponavlji teklo, tako kot mora, jaz mi se je to pravi, ne, minister se mora mučiti, in mora ga biti ne, in moraš po neboj pasijega sogovornika, ne, če bo tudi nekoreknega, ne, pripeljati, ne, K kar tam, zdaj, vidim, da se to malo spreminja. A počasih no, boja, da spet speminja, povarni, misliš na misliš, Tudi že vabilo, že vabilo. Vabilo nekaj časa tako isti ljudi, ki te ne vabilo, ne, pa to ni bilo slučajno, sločajno, tako e. na gledaj. Je sločajno. Tudi se dogajajo po neki e, železni zakonitosti, de, demokracija take vrste kot je Slovenija. Ne? Ne? Tako da je in tudi vidim to, decimo, ne? celo včas je tudi v delu. To, kaj se je To torej, ni zapocenevati, ne, torej kaj, rekel, tisti ljudje, ki se oglašajo, pa to, to ni kar tako, ne. Ti ljudje so dejansko ne rekel, neposredno ogroženi, ampak mm -hmm. vse oglašajo in zdaj, to, da so se oglasili, da so neke izjave dali televizici, pa mm -hmm. to, pa, pa delovi novinari, mm -hmm. tako naprej, ne, da so, mm -hmm. ti, recimo, to je bilo tam, ko, so, ko je bila tista okrogla miza, mislim, da je sindikat novinarski ali društva mm -hmm. novinar, ne vem, kdo je organiziral, ne, ko so blazno izstopali delovi novinari, pa, en, če pa samo ena, ampak vem, da novinarka, Televizije Rakuševa in tako mm -hmm. naprej, namreč to je, to je naredilo, mogoče se jaz to naiva, ne, pa bomoče več mm -hmm. navijaški, sam sebe, slepima, se mi je naredilo neki preskok. preskok, od tega trenutka naprej ni več vprašanje, zakaj ta Rakuša govori, mm -hmm. za, za, za, zakaj trije, štiri je na delo govori, mm -hmm. ampak se vsak vpraša, zakaj pa sem jaz tiho. Ne? In to, to jaz primerjam za situacijo v, na Hrvaške menče. To je zelo podobna situacija v času hdz to, ne, to, Ko je ta katedrala Hrvaškega UMA, kako so rekli, to je televizija, ne, totalno nič se ni dalo. Da Vesnik so uničili, to je tako kot delo so ga uničili s tem. Nobej ga več ni bral. tako naprej. V ne. nekem trenutku pa enostavno ta samo sezona ni več Niso več ljudje, več niso ne, ki so videli, bolj kot obogam slabši mi gre. Nič nimamo tega, da obbogam. Ne. Ne ni sem jaz nagrejem, ampak nagrejem nekdo drugi, ne, ki je več kot oboga, ne. Tako da, da, rekel, niti konvertitstvo, niti prostitucija se, se ne poplača toliko, koliko bi človek igre v to fotel, ne, ja, ne. In torej, torej, torej, torej, to misliš, da je v resnici je tisto, na kar gre staviti v našem trenutnem medijskem prostoru? Ja, treba, predvsem treba provocirati, ne. Ne moraš zdaj reči, aji ben, da sem me pa po enem letu pa pol na Nacionalko, zdajem pa prijazen. T treba je, če je mordost, ne, treb, treba je dati znanje, treba govoriti kar koli že. Ne. Moče, spet, moče spet pol leta ne bodo, pa moče tako naprej. Ali boste videli, ne, stvari se bodo, tako na Nacionalki, zdaj ne vem, za tiskanje medija, malo teže rečem, na Nacionalki se bodo stvari v zadnjem letu pred volitvami uredile, v v drugo smer, vzradano, ne, tako da bo, kar zato, ker, ne, več, že drugo, ne, kalkul tisti, ki imajo, ki imajo, kar ta, kako veko, gon pri živeti, je ta, da ti ne veš, ne, volitva ima to dobro vlastnost, da se, da se poveda, ne, do konca nikoli ne ve, kdo bo zmarljal, vedno lahko prijeti do napake, ne, ne, ne, ne bojo kontrolirana demokracija, včasih enostavno se ne izidajo stvari, ne, ne, pa ne vse bi zdaj kake velike primerjave, ki niso realne, so še Srbijo, Prvaški in tako naprej, pa meni, da ne, zdaj, ste videli zdaj, ko stvar odprta, ne, nekako, tudi je mnenjsko nastala, javno mnenjsko, ne, podpore, naenkrat je to se odrazilo, se to odrazilo na, na, recimo, nacionalike in tako naprej, ne, Funkcionira drugače, jaz ne rečem, da funkcionira dobro, ampak funkcionira drugače, ne, ne. Vse ji, ko vse ji že pokupa, že ima si do figu pokazati, ne, ne, slijeko prej bo tam, kdo tudi jo javno pokazal, ne, ja. No torej v redu, torej zdaj torej o nekaj stvari o naši, kot tem si zdaj rekel lepo, kontrolirani demokraciji na področju medija, medijo že povedalo, oziroma ker precej veliko, Uh, morda še kašne bi rekla druge reči, ki zadevajo, kako bi rekla, kako bi rekla politično sfero te naše države. Uh, uh, E, e, mogoče tvoji komentarji bi rekla na poskuse, ne, na nekatere poskuse bolj ali manj, e, bi rekla, artikulirane, da se vendar pos, ponovno tudi politično, ne samo medijsko, spostavi neko, bi rekla, e, nek novi forum, neko citi temu rekel, ne. nove, nove, neka nova področja, artikulacije. E, mogoče najprej komentarov na to, no, predno se direktno, bi rekla, loti v oblasti. Uh -huh. povejiva, kaj, ja, zdaj omogoča v političnem prostoru, ne? se pravi ne samo v medijskem, pa v političnem, ja, torej ne, hočem reči, del lds se obrekla od cepu, pravzaprav na nek način torej, imajo zdaj zares, ne? na nek način stavijo na neko novo artikulacijo političnega prostora, zdaj ne vem levo sredinsko, ne vem kakšno pač, Uh, torej, uh, zdaj tvoj komentar bi rekla kot iz pravzaprav ne, dolgoletnega komentatorja političnih dogajanj in trenerov v Sloveniji. Ljudi, v Sloveniji, zdaj druge, kaj si doželi, ne, ja, ja. ponaprej. Ne. V Sloveniji iz ja. leta 2004 nič posebnega, ni zgodilo. Uh -huh. Zamenjala uh -huh. se oblast. To, po treh mandatih, uh -huh. ene oblasti, pa če je še tako dobra, ne, pa mislim, da ni bila dobra, uh -huh. da se razloge, zakaj je morala spraviti kufre. Ne. Se, se, se je zgodila sprememba, ki je v demokracijah rutina, Tri mandati so redki, v Nemčiji je bilo to, pa recimo v Angliji ne, in tako naprej. to, se je zgodilo, ampak po navadi, da časa, ko ne prijedo spremem ne med temi velikimi opcijami, ne, tem bolj se izrodi tista, ki ostane. Ne? To je to, nekako, to je, edina izjema je liberalna demokracija, pa ne v Sloveniji, ampak na Japonskem, ki je za enokratko prekenitijo nekaj mesečno, mislim, da več kot 50 let na oblasti, ne, ampak tisto je drugačna, tisto so konzervativni. Ja, drugačna politična kultura. Drugačna liberajci, tja, ne. A, a, a. Zdaj, se pa tam tudi drug svet, ne. Zdaj, lego, tisto, kar se je zgodilo, je bilo nekaj drugega, ne. Ta liberalna demokracija bo moj presvojeno stano ni bila narejena za življenje v opoziciji, ne. Jaz sem nekaj napisal, pa mislim, da to kar drživa, ne? da je Liberalna demokracija je izgubila volitve, potem pa je doživela povolitve in uh -huh, uh -huh. enostavno se ni zdala postaviti na noge v opoziciji, ne. še, še dol, ne daleč nazaj, dokler ni to nekako se ne odcepla, dologi se ni razceplo. Zdaj, beseda razcepljati se, to ima dvojni pomena, ne, ne, ta šiza, ne, ne, kakorkoli, ne, ne, ne, ne, ta razcep ni vedno, lahko je razvrano, da ani, ne. Zdaj, e, e, problem je bil to, da oni niso potem imeli odgovora, zakaj so volitve zgubili. To je bilo, križem, ne, ne, to nekako, vedno, ne ne, ne, ne, so nekaj razlogi. Če tisto volino telo, Ne? Voljivci so lahko mogoče sodbutasti, ampak imajo vedno prav in to so pa dve pravili sta v demokraciji. Voljivci imajo vedno prav, pika, ne? ne. Ker vemo, da voljivci nima vedno prav, ne, pa točko ravno, ko velja prvo pravilo. Ne? Se paje, ko voljivci nimajo prav, velja prvo pravilo, ne, voljivci imajo vedno prav, kakrkoli že zameš, ne. Zato treba on da svoj glas in če nobene golfa pri štetju je je, je, je, je tako, ne. In zdaj, Neki razlogi so bili, ne, da je tistih 36%, ki je za LDS, pa koliko za, za združenosti in tako naprej, ne, mm. e, že skoraj danes podobnih nasolovarov, zada so šli nekam drugam. Sve ne. to se da vse, kako je bolj to noterija, mm -hmm. pojasniti, pojasni in tako naprej, pa to ni pomembno. Pomembno je to, da se je nekaj zgodilo odgovora na to, si se pa liberalna demokracija ni znala postaviti. Mm -hmm. Zdaj, zato, da se ga ni znala postaviti, se začela ukvarjati sama sabo, ti, krejko, v tem smislu ne sama sabo refleksirajo, ampak sama sabo to, da se pravzaprav med sabo razcepljali, cepili in tako naprej prepirali, namesto, da bi opravljali funkcijo opozicije. Opozicije, opozicije ni bilo. Pozicija pod A, recimo kot najmočnejša, z 23 poslanci, ne, je bila liberalna demokracija, od leta 90, nobena politična stranka mm. ni bila v opoziciji z tako velikim številom glasov, nekaj pa 2000, ja. no, ko mm -hmm. smo imeli 90 članski parlament, ne. To je izjemno močna, ne. to, to samo malo kaj, do ne pride gumba pritiskati, pa je že, pa že lahko z opozicijo podlema, če je disciplinirana, mm -hmm. ne, in če je vedno znova generirala, mm -hmm. ne, ne de, ta opozicija, da tukaj če poda pa ne v smislu boljša, slabša, ampak ta nemočnejša ne, ni funkcionirala, ona pod B, se pa je združena lista, ki je pa zdaj ne, močnejša, ne pozicija mm -hmm. hranka, pa tudi ni funkcionirala, ker je mislila, da je pa zapravo ne, ne bolj plemenita funkcija pozicije, da se z oblastjo, drugače. Ne. Ne, zdaj, zdaj smo bili v situaciji, ko pa ni bilo in v tej situaciji se je odpor za vse mogoče medijske manipulacije. In tu, recimo, recimo, LDS je v razliku do združene liste, ne, ki je takrat se generira, da dragi to, ne, dragi, uh -huh. dragi uh -huh. borot in tako naprej in, in še malo ne, ne Je vendar ni probala, je probala eh, civilni družbi pomagati, brezno sodelovati pri recimo vse zaostavitvi ključnega, to je RTV zakona. Uh -huh. Ampak nisem čisto prepričana ob nej boljši navira, ne da je imela imič takšen, uh -huh. da je ne pomogla. Jaz ne bom nekaj, da je škodila, uh -huh. ki se tudi ni dalo generacijsko drugače, ne, uh -huh. ko da nastopa tudi, ne, ko da na, nastopa Ključna opozicijska stranka, ne, je šlo, ste res, pa zdaj seveda fino biti pamet, za nizaj, što je za, ne vem, za par glasov, ne, razlike. Mm -hmm. Lahko je bilo pa drugače, pa bi si blazno pametni pa, bi mm -hmm. bilo drugače. Ampak takrat se je zgodil ta prilom, zgodil se pa je, to sem pa predpričan, samo za to, ne, kar da, Ta koalicija vladna ni imela take moči, nima take moči še zlasti, ker ima vse dve stranke, ki, ki se jih mm -hmm. da hitro, da za, za, za, za, za krigi piva ne, kupiti, da skrečem, ne. Gordo, ne. E, krego, ni, ni, ni imela take moči, da bi lahko sprovedla tako, fascinantne spremembe v medijskih krajnjih kot je sprevedla. Ne? To so za, za koalicije, ki imajo dvoraj tretinsko večino, malo kompaktno. In to se je zgodilo. Ne? To, to, to je taj bo problem. Ne? In zdaj, seveda, na osnovi, na osnovi kar bi rekel, dveh, ne? ene en, ene, ki napravlja svoje funkcije, stranke so nastale zari tri stranke, para stranke. Zdaj, če bi jaz bil Janša, bi niso slavno kri latico francoza, nekaj ko so se Nemče zdrževale, leko do tega noče, da so še dve Nemče premalo. Janša bi morali biti tega vesel, tako rad imam liberalica v opoziciji, da so še mi tri stranke premalo. To mu gre nihako, zdi, kaj je postega nastalo, to je to težko reče. Zdaj pa eni strani svega tist, Zdaj, da vem ne več, ne, Združena Lista. Ne, združena Lista rekel, je, je dobila svojo močno, pa tu so bile kalkulacije, ka rekel, napačno formalno uh -huh. ima pa ja, On oni pri pričan, da jim blazno ratuje in ne spodno jim ratuje. Ne. Oni so dobili tam že do, do rezultate, kakšne imajo stranke, ko navlikva zmaga ali takoj ko je efekt, ko grejo vsi ti zmagovalce. On, on si razlaga to tako, ne, da, so, da, da so malatonci, da so dolgo to dodelali in zdaj pa e, sadove pobirajo. Tudi so dolgo, so to dodelali, ne, ampak sadove so samo delno zaradi tega pobrali. Največ so zato, ker se je levo liberalni prostost v praznju, to je zapravo, nekaj, popolnoma skregljena raznota je pra, razlomljena liberalna demokracija, tudi več, njeni boljivce niso več resno imali in vse, in del tih boljivcev je šok k so, socialdemokratom in ko enkakčo pa tipa nastane ta snowball efekt, ne? Mm, kako, mm, se te v, ko ko ljudje čutijo, ena tretina volilcev pa popolnoma mm, ne tipira ni politično. Gredo za zmogoalcev, ne? Tako ko so šli leta 2004 za Janšo, mm, isti en deli šoli leta 2000 za Brand, ne tako, ne? Ne in se, kako, tu je zdaj seveda mi lahko eh, slankaj, to, da kako dimo parlamentarnih strankaj. Da bi se la vendar le ladepari, kako, kako moš parlamentarno demokraciji definirajo skoraj sto procentno stranke, ki so v parlamentu. To lahko nam všeč, lahko nam ni všeč, ne, ampak tako je. Ne. In tu zdaj vprašanje, jaz mislim, da visimo, to, kar je pri razsep med LDS-om in uh, Gibanjem zares nastalo, ne, je to gibanje zares taktično po mojem dela slabo, ker preveč vleče. Jaz sicer menim, da tako si dobišljam, da vem, kje so, nič ne vem konkretno, mm -hmm. so razmisleki razmisleki, malo čakajo do novška mm -hmm. da se izmeni predsedniške funkcije, ziste mm -hmm. domi da bi se on direktno mm -hmm. komponiral to dvomi, ampak vendar je veliko bolj sproščeno, veliko mm -hmm. bolj direktno, eksplicitno bi lahko dal podporo po predsedniških volitva in mm -hmm. tako naprej da pa vendar je malo računajo, ampak to je taktično slabo, ker da, euforija, pričakovanje je bilo in zdaj že mimo. Mm -hmm. ne? Če predolgo čakaš, ne, ko Tako je, kot ta napetost mine, ne? In, mm. eh, Liberalni demokrati, ki so ostali, oni so pa v Je, kot si naredil to, kaj bi moral že veliko prej narediti, ne? je odstopno, ne? Mhm. ampak hkrati pa niso kako, se zgodilo se isto, kot že leta po letu 2006 z rohom. Je odstopno, pa ni odstopno. Ne? Je, je odstopljeno. To odstopljeno ni nič ne. Mhm. Če bi recimo v nekem trenutku, vendar le rekel, imamo nekoga, ne? če bo z eno nogo, ne, mhm. ne? človeka pa bi ga imeli. Ne? Ne, zdaj, zdaj preveč nekako iščejo, to se treba v trenutku zgoditi, ne. veliki dogodki so vedno veliki poke. Počasi nastajajo, ne vem, počasi se kruh mesi, ne. politiki so hitre, hitri dogodki ne obvedajo. Recimo v Angliji še ne tisti, ki je umr pred bledom. Uhum. se nekaj matilo, da bodo naprej jasno, da bodo zgobili vojitve, ne. Pod Blairom, zdaj, kar ne, mislimo, so se stvari zgodile v nekaj meseci, ne, ali pa recimo Clinton, ne, kaj je kazalo, da bo republikanci naslednje 3 4 mandate na oblasti, ne, je leta dve lete pred volitvami so začeli nič delati, kratki rad, če se tisti film, kako je že The War Room, ne? ten dokumentarjec mm -hmm. za Clintonu ne, ves zavaljen krt nikakav, ne, z nogami na mizi, pa starimi guspe, stari gospej animira, mm -hmm. ne, da bi volje zanka mm -hmm. in tako naprej, ampak to se je zgodilo, če trojete, ne, dogodke, politike, to se je zgodilo kot pok, ne, v okay. nekem trenutku in je potem obladoval dva mandata in bi še dva, če bi, če bi mu postili, ne. Uh, torej, zdaj, ne, čas, zapok uh, je nekako mimo praviš, pa še nekaj drugega je pravzapravo nekaj, kar je, uh, zgleda nekak problem, a je mogoče bi rekla neko novo opcijo predstaviti dejansko z starimi ljudmi, ki dejansko že nosijo neko, kaj, ne, breme, neke, neke zgodovine, neke politike, tudi seveda jasno, da nekih napak, pač normalno, ne, uh, vsak politik, ki počenja politiko, mu lahko čitamo pluse in minuse. Uh, uh, Kako bi ti to komentiral? Namreč, jaz sem do tega nekoliko skeptična, ne? Ravno, mislim, tudi čisto personalno moram reči, ne? To je res, ne, apsultno res. Skojice je, je dva miliona, šest sprisanih ne spustimo, novosti možeš ti reka, nove ljudi, ki pa to, ne, dva, dva koliko čudov, zdrava slovenca, en ga ne? Ja, ne. ne da bi narodi se zginjajo. Jaz teh, ne. so edini je sposobni, ne? Ja, ja, pa ja, ja, ja. pa pa in niker noče imeti, ne? Ja, ja, da bi za ja. dovoljnih ja. da so. Ja. Ja, ne, ne. Je, Rekom je težko, ne se ne, ne reče, ja. ne ravno, da so pri strojanih mhm. eh, eh, potencialnih kadri zelo kvalificirani. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ne še zdaj, ne, moče ja, ja, ja. pa ne vem, drugi, tretje ja, ja, ja, ja, ja, generacije, ja, ja. ne? ne? Vidim pa da to nihče ne, ne? taaj ko odnos do tujosti, ne? Mhm. Ne, mhm. ne? Ne vem, da Gerz Simer, a Simer ne, ta bilinski E, Sociolog iz Peloma iz 19. in 20. -a, mm -hmm. on je enkrat lepo napisal. Ne? Ne, od tujci. nekdo je tujec? Ne, Zakaj so tudi tujca bojimo? Ne? Tujec ni nekdo, ki danes pride in jutri dojde. To je popotnik. Uh -huh, uh -huh. Tujec nekdo, ki danes pride in jutri pa ostane. Uh -huh, uh -huh. In ko rekel, to je dežele, ki so med to sposobne. Amerika, tu smo zdaj Ameriko, zdaj to bušovo pa še kdaj. Ne. A pa vendar je, Amerika je naredila iznič, ne, uh -huh. in naredila, reko, vendar je veličasno deželo, s tem, da, je, pa, da so vsi bili tujci. Razen indijancov, ki so bili pobili, kako se je pač dalo, ne, ostalo z ozorec. Ko, reko, ne, in, ko reko, nikoli ni bil ta Turcov, ne? Tujci so bili tisti, ki so bežali pred nacisti mm -hmm. in tujci so bili tisti, recimo von Braun, mm -hmm. ki je bil še kar nacist, ne? Kjer je delalo V1, v rakete, pa ker je znal rakete delati, ki je bil uporaben tudi za Ameriko mm -hmm. tako naprej, ne? Recimo, nemci so dolgo verjeli, ne? Da, da morajo se na lastne sile opirati, mm -hmm. ne? Pa so nekrat ugotovili, da ne vem, koliko jih je bilo, 40, 50 milijonov, ne, uh -huh. in še več potem, ne, ne da jih je premalo, uh -huh. da so, da jih je premalo, da lahko in, in so naenkrat začeli uvažati indici. Uh -huh. Jaz sem bil ravno god na nekaj, kot neki študenti, mm. tam leta 2000 mali indici. to krasno zavijete, ne tisti indici, ki tako, kot vsi drugi, ti azilanti do naprej sramežljivo hodijo po podzemni, ampak ponosne ženske, pet lepih otrok, mm -hmm. ne, tako, gospodje, to sem neki inženiri matematike, fizike, elektronike, ne, tako, naprej, ne, ne, ne, so ugotovili, da treba, tako vulgarno reči, ne, treba pleme malo obnoviti, ne, ne, Zdaj, da, vedno sem gledal, ne, gledal, tiste, kaj tiste, podzemne železnice berlinske, ne? to lepo, ne, to to treba je čuda je baza, ne? Nikoli kopariška, ne? ne? če bi to Hitler videl, ne? Če videl, v mesto mestu tisešletnega rejha, ja, ne, kakšne, kakšne podobe, lepe, ne, sami lepe obraze, ne, N ni, ni, ni so tisti publikati, ne, in zdaj je pa, hočem to povedati, Slovenija enostavno se mora s tem sprijazniti, da bo ti ljudje, pa kakšen tu pa tam, ne, prilagojen, ne, da bodo okrili politiko naslednjih tjesec, 10 torej, ne, in ko nas več ne bo, ne. Ja, ko nas ne več ne Ja, torej, zdaj, če greva na dvan krajši rok še, torej, suma sumarum, na mal dve leti, ja. do naslednjih volitev, tvoj komentar, kaj se bo v Sloveniji dogavl, oziroma kaj se dogaja? Ja, kaj si jaz želim, kaj ja, si... Ja, mislim, no, po boje, povej, kaj si želiš, pa no, povej... Kaj si želim, ja. no, no, or... no, Ne, mogoče, paželo no Ne povem, ne. Ja, ne boš povedal, dobro, uh, ok. ne vem, kaj hoče, vem pa se nočem. Ja, ja, ja. Dakle, no, ne vem, ja nočem, no, ne. Ne. Jaz bi, recimo, moje vrednosti, to ni, mm -hmm. nič takaj, ne povem, da bi mm -hmm, kaj razkril, mm -hmm. Tako ne, vzdušje ne, je nevzdržno, ne. to, je, to je kontraproduktivno, ne. To, je, to je nekaj, kar duši. Ne. Mm. In jaz računam, da se bo to spremenilo. Zdaj, kaj hočem, to, to priprve niti ne vem v tem trenutku, mm. ker mm. vedno ti imaš nosilce. Ne. Yeah, kdo, ja, ja, tave, problemi, ti, z nosilci ja. je problem. Mm -hmm. ne. Kdo, kdo bi lahko bil nosilec, e, si težko predstavljati. Ne. Mm -hmm. e, enostavno, je, je pa tako, ne, da recimo, nekaj spremeni, zdaj ne vem, ali se bo to obneslo. Ne. Recimo, v času največje depresije, ne, mm -hmm. politične, ne. Mm -hmm. Recimo, je v Ljubljani se zgodil obrat valune, ne, ker to je bo bilo naredno zato, da zmagam. Da, da, da, da, desna opcija, mm -hmm. ne, je zmagal Jankovič, mm -hmm. ne. Jaz ne vem, jaz to ne mojem s Janko je trgovec, ne, mm -hmm. drugače gledamo na svet, kot prej mm -hmm. jaz govorim. Yeah, yeah, yeah. Pomemben je, je se pokazalo, ker to vendarle pa, vendar pa niso bili si trgovci, ne. Če mm -hmm. je, ja, ne. Gore, to, so noni jasno sporočilo, ne. To, to, to, to ne gre. In na koncu, konca tudi Mariborov. V bistvu mi se je tako, mm -hmm. ne, e, ne eh, izbiro, ne. Ti je bila eh, tista izbira ali se za NATO ali za NATO, ne. je isto za nijance. To isto, se tisto, kar se pogovarja, ja. ni je isto, ampak ni isto. Če ja bi jaz bil mali bi mislim, da večina ljudi ne na ne, in tako ne. in je, ljudje Tako rečem, ne, se to ni nekaj, kar nisem že napisal, bi tako rekli. Ljudje so glasovali v enem delu za tega, kako se piše vaš župan. Ja, ne, ne, ne, ne, so, pa so glasovali za ne, za ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, da ne, ne, ja, ja, ne. In ne, Daj, ne vem, ne, ne bi na mestu majh počne golova, da se se pravimo, da bomo odločili. Ne, ampak, uh, ja, to je bilo tisto, se pravi, da imate, imate, imate, imate univerzijade, boste mesto kulture, kar je bolj, ja, Če bomo, čakaj, če bomo, ja. ne? Ja, da boste. Ja, bo. bomo videli, ne? Uh, dobro, uh, sicer bomo o tem tudi razpravljali tukaj na družavnih družboslovih, ampak zdaj mi dva greva nazaj k tebi. Torej, uh, uh, nekaj so povedala o medijskem prostoru, nekaj so povedala o tvojih željah, nekaj so povedala o političnem prostoru. No, pa smo navigovali. <laughs> no, pa smo navigovali, smo natozovali v tvojih željah. Pravzaprav, uh, zato malo ljudi pa ve, da je ena od stvari, s katero se ti dolgo leta izvrakovno ukvarjaš, pravzaprav so javno javnomljenske raziskave slovenske, ne? Pravzaprav, ti si eden od, bi rekla, zdaj naj ne se ne sliši na koliko napihnem, ampak si v resnici, eden najbolj dolgotrajnih sodelavcev, ne, od centralnih sodelavcev, ne, Te, Centralna javnomljenjske slovenske raziskave, pri njej sodeluješ pri javnem mnenju slovenskem odkdaj, tudi že verjetno odkar si na fakulteti, skoraj, ne? Ja, torej pri SREM, kateri pošlo uh -huh, in še biti, uh -huh. ne, še ja, več ja, ja. čas je, ja, kar bomo ja, potočeno ja, ja. leto kasneje, ne, ja, ja. s tem pa, da sem nekako prišel v to raziskovanje, bolj, tako rečem, slučajno, ne, uh -huh. ker je moja, Mati mojih otrok, no? <tarečil>, ne. So, so, so ostanoviteljica, ene privatne firme, ki se prvo začela še o komunizmu okvarjati za, za javnomenske riskovanje in boljivnim To še že dolgo nevo javnomenske riskovanje, ne. Sem nekako prišel v to, ne, in potem s tem nadaljeval, ne. No? In so moje ambicije prerasle. To, mati mojih otrok, <tarečil, ja, ja. <tarečil, <tarečil, <tarečil,> Se že dolgo več s tem nekvarjala, ne. Ja. ne? In, uh A je moja partnerka, mislim, ja, ja, ja, ja. samo niso pred malo doključena, bilo mislil, da je bivša žena, okay. ja, ja, ja. nekaj. Torej, je nekako preraslo, nekako tisto ljubiteljsko, ne, izkovanje mm. in sem se potem nekako ukvarjal, s tem se tudi sem nekako vtvoril, spostil, mm. pišem knjigo, pa vsak je mm -hmm. koliko prekinjam, ne nazadnje mi habilitacijska pravi, da imam nekaj drugo dela. Pravame ne, knjiga pisat, ja, imam nekaj do pol do tričrta knjigo o <ljubi> ja. veljivnem, ja. veljivnem teorijem, ja. veljivnem ja. vedenju, Ja. In nekako se, recimo, vedno še sodelujem tako pod mizo, recimo, pri napovedih ene od zasebnih firm, ja. Ja. ki so nekako se pokazali skozi ja. Ja. Ja. vse ta leta ja. Ja. kot najbolj zanesljive bolivne mm -hmm. napovedi in tako mm -hmm. naprej. Mm -hmm. e, je pa to, kako rekel, zanimivo, ne, to je mm -hmm. seveda, kako to javno mensko rizikovanje, ne, se veliko, kako To, s čimer se sicer ukvarjam z vrednostnimi mm -hmm. študijami, vrednost, študijam, mm -hmm. ja. vrednostni orientaciji, mm -hmm. socialni stili in mm -hmm. vedenje, to nekako pride predvsem mi koristi, ja, ja. če nekako to kontroliram, ja. se mi da je to volilno diskonjenje in stvar, ki se, se moda, sem ne bliža tistemu, mm -hmm. da imam to, kar si pa dejansko želim. No, sem mm -hmm. pradval, ne? da se tako ne skromen, ne. imam to srečo, tu imam relativno mali ljudi, ne. Zdaj pa za poklicno delam, uh -huh. ali pa Delam tisto, kar mi, kar mi itak delo, bi plačali kliči, za to, ne? Ja, ja, zekako, ja, kako, tako da, ja, če me slabo plačajo. ne. To vredo, je, v redu. da sreča, No, ampak zdaj, to ja, mislim, da se pravi, verjetno večina ljudi ne ve. Tudi bi rekla, zunaj, ne si pravi, ti znam kot ena od tistih, bi rekla, slovenskih referenc, kot ena od tistih oseb, na katero se gre v zvezi z temi stvarmi zaumeti, oziroma katero se gre vprašati za mnenje, za strokovni članek. Ti da. pa znanstveno. No? Uh, zdaj, volivno vedenje na splošno seveda zdravno, ko je povezano z raziskavo slovensko javno mnenje, pomeni seveda tudi volivno vedenje konkretno slovencev. Torej, ja. uh, katere so te tvoje ugotovitve oziroma kaj bi ti v zvezi s temi stvarmi, ki si jih raziskoval pravzaprav dolgo let lahko povedal, ne? Uh, ki so pravzaprav seveda uh, na nek način, se je temelj tega, kar potem ti praktično delaš, ne? ampak uh, teoretske artikulacije oziroma teoretske ugotovitve pa so verjetno manj znane ljudem, verjetno tem ljudem, ki tukaj sedijo, vredno razni izjem torej nikomor znane. Torej, ja. tvoje temeljno ugotovitev v železi z veli, vedenjem slovencev? Ja, Stomp kot to ne sociolog ne bi bil, ja. ja, ja. ja. On je ne, ne, nekako, tako je rekel, ne, da tako, da je temeljna, rekel, tisto kohezivna sila uh -huh. družbe je, je zaupanje. Uh -huh. Zaupanje rodi zaupanje. Uh -huh. Slovenci smo imamo malo težave. E, torej, po ene strani seveda, jaz skepsal, demokracije brez skepse ni. Uh -huh. uh -huh. Ampak hkrati demokracije brez dobro ne ni. Jaz verjeti, da formalno pravni sistem, da pravna država funkcionira, uh -huh. Uh -huh. da policija ni samo zato, da bi ti kradla, ampak uh -huh. da te pred kradljivci ščiti, uh -huh. da ne vem, politika ni samo zato, da te Bogdanović rečeno on mm. nategne, no bo zato tudi, ne vem, da skrbi mm. za javno dobro in tako naprej, mm. da zdravstvo, mm. pomaga, ne, nekako skrbi za za javno zdravje in tako da, naprej. Da, ja. ne, to je, to je en, en vidik tega je to obče zaupanje mm. e, v institucije, confidence, mm. Drugo je pa zaupanje v človeka, ne snovi mm -hmm. to nima dve besede, ja, ja, ja. to, kar angliče ja. reče trust, trust ja. ne pa trust, to sta dve dva pojma, v katerih imamo, s slovenci smo, imamo nek deficit. Ne? Mm -hmm. Delno je to pojasnljivo, ampak samo delno z posttransicijskim fenomenom, ne? mm -hmm. neko dežele, ki so posttransicijske, bolehajo za premajhno stopno zaupanja mm -hmm. tako v človeka, kot v, mm -hmm. v, v mm -hmm. mm -hmm. primer. Če bi nima za njič sabo, da bi ne, ja, ja, ja. preko palca, ne, recimo, če bi šli nah zahodne, tu so nekaj za Indija, uh -huh. da meni v eno poglavi je napisal v ja, enerovskih ja, ja, ja, ja. na ja, ja. redotah, ne, recimo, če bi te srednje evropejce, te postkomunistične, uh -huh. Slovenija, Hrvačka, Slovačka, Češka, Madžarska, ne, Madžacka. Romunija, Bolgarija smo še zlaren, pa ne gledo v to schemo, pa Poljaki, pa še bolj domuni, bolj ja, ne. Ja, ja. No, kakoli, ne? Torej, ampak v osnovi, ne. Torej, čem je temeljna razlika v zaupanju, recimo, teh etabljiranja zahodnji demokraciji in, in teh post-transicijskih srednjevropskih, ne. V zahodnji demokraciji ljudje zaupajo, ja. Ja. Visoko, visoko zaupajo v, v pravno red, v pravno državo recimo za upanju, no. da je predsednik mora biti pošten, recimo. To zgodos, da v osnovi je, da kakšen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ni, ne, in to je legitimacijska pravi, je rezerva demokracije, da kakšen je lahko lopal, ampak še vedno za upam demokracijo, ne, klopte da je kakšen ne, recimo v, v diktaturah, ne, je to problem, z placom za upanje diktaturijo, hegemono, pade pad vse s tem, zato je, Ne, pride Čavčesko na Oder, pa mu vsi ploskajo, potem pa pa začne jih huškati, ne, se reče, ne, njih, ne, in čez deset minut, ne, in že s helikopterim leti nekaj in čez, do doslednji dan pa ga vidite skupilo njega, pa njega, njega v glavi. Ne. Vleko, od popolnega zaupanja do popolnega nezaupanja, ki se počas krogilo v glavi, pa dvema, ne. Ne. Vleko, ne, zahodna demokracija, to, to funkcionira drugače. In recimo, sem primeril, ne, zaupanje v medije in zaupanje v demokracijo v obeh sistemih. V zahodnih etabljerenh demokracijah Ljudje visoko zaupajo v pravni sistem, mm -hmm. v državno pravni sistem, kar že to je, in nisko zaupajo v medije. Mm -hmm. Izjemajo sredino Italija, mm -hmm. ki nič ne zaupa pravni državi, <laughs> ampak da ne bo ne sporozumalo tudi medije, nič ne zaupa. Ja. Ko ja, ja. na, na vzhodu, to pa je zanimiv fenomen, je pa, ljudje visoko zaupajo, ne, ne normalno visoko zaupajo medijem, Ne? pa se ni zaupali. Ne, ne, ne, ne, ne. ne zaupajo pa pravni državi In zdaj je neka logika, je korelacija. Bolj, bolj kot je demokratičen primanklaj e, posametne ležele, več je nezaupanje, ne, zaupanje, ne? E, ampak Slovenija je izjema. V Sloveniji je nezaupanje v institucije, ne so razmerno, Slovenija vendar so razmerno razvita, odejena, ima visok standard. Mm -hmm. Relativno, ne, ja, ampak je ja, ja, to. V ja, ja. primerjavi ne vez neko ja. s slovaško, ja, ne vem ja, kaj, ja, ne, ja, kaj, ne, ker ima profesor, ja. moče 250, 300 ev, niki ne plača in tako ja. naprej, ne. ne. Je, je za uprej ampak še bolj zanimivo, ne, to pa je da, da jaz ne bi nagival kakšne nacionalne mm. stereotipe, ja, ja, ja, ja, genotipe, ne, naprej, ne. Ko v Slovenci imamo, da so kakšne razlogi, kulturno antropološki zakaj je to temo tako, imamo v drugi vidik, ki je še pomembnejši, še zaupanje vesot človeka je patološko nizko, mm -hmm. ne. Mm -hmm. e, in lahko to vprašanje si glasi, da povedi, to je tako, ne vem, vod veljo serve, e, Po istem svetu, na isti način, po celem svetu, izvorne. Se eh, postavlja vprašanje, ali je ljudem nasploh vredno zaupati. Obmene je poglednik, ali so ljudje vredni zaupanja. In kot Amerika, visoka stopnja zaupanja. Korejci, nečem posebno visoka. Ne. In tako naprej, eh, zahodna Evropa, in tako naprej, visoka. Solna Evropa nizka, ampak Slovenija je pa case, režela za ekstremno niskostopno zaupanje, mm -hmm. na te, kot trast, vera v človeka, yeah, ne, yeah, da je človek yeah. po svoji naravi vreden za zaupanje. In to je problem. Ne, kako, to, to seveda je, to, jaz mislim, da to ni brez to, kajako, ta, po pre, pre, previdnost, po drugi strani počasnost, mm -hmm. po tretji strani je ta nezaupanje, mm -hmm. to ni nepomemben moment eh, tega slovenskega dotkročen političnega profila slovenca, mm -hmm. slovenke, ne? Mm -hmm. tega poprečnega, austratnega, ne? Mm -hmm. Kajko, ne? vseh slovenca, ja, ja. to pa statistika ima, tisti bi ja, logiko, ja. ne, Ali ni htjenec, se pravi vsi, ja. ne veljate vsake, ne veljate vsakega, to nekako, potem pa še tisto, kar tudi ugotavljam že v teh mladinskih študijah, mm -hmm. ki jih mm -hmm. pa, pa o teh, nizka stopna mobilnosti. Ne? Mm -hmm. Slovenci na eurobarometru, to to ta, eh, eurobarometru postavlja po, po celi eh, evropski mm -hmm. okolji, postavila vprašanja pa pri te kandidatka na isti način, ali ste bili, recimo to za kandidatke zbijo, ali ste bili v tujini, ste bili, ne, ali ste bili, ali ste bili zadnje pol leta, kako želja, ne? Mm -hmm. ne? In Slovenci spademo totalno mobilni. Seveda, ki vsi grejo iz tu, u, kako se reče? V Lipnica. Lipnico pa u, še tam par na ja, naprej, voni center. Da, da o ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja in tako vsak eden gre pri, ne, ne pa Slovenci niso, Jaz sem postavil tam o raziskavah mladina, to pravila so rekli tam, sicimo leto opozorenja bilo pod kot, kako delamo, se je postavilo vprašanje, ne? ali bi se mi pripravljeni seliti, ki takoj nas razne pogojne kanal. Hmm, V drugi kraj Slovenije, recimo, če se, ne vem, s partnerjem tako naprej, ne, recimo skoraj 36% mladih, to so tisti 16 29 let, se ne bilo pripravljeno niti, da tako rečem, naregovalo v, v nas, sosedno faro To ne, pravi, da je ta, ko na, na lokacijo, čisto lokalna, patriotska vezanost, ne, ta poljski patriotizam, ne, poljsko polsko nosiš, sabo, ne, kako rešel ja, Pittsburgh, je, je, ne žele zolivati in tako naprej, je. ne, ne, ne, po recimo, ne, s tem se tudi da pojasniti, zakaj Slovenci, ne, ko po mojem niso, niso ravno, ni kakšni kombat, ne, pri njihovi krvi, ne, ne, ne, kako, ne, vse, ali pa vedno majne, ne, za za, za niso bežali čez zmejo bolj, ne? Mm -hmm. ne? ker je bolj pomembno je bilo solato na vrto čuvati, ne, kot kot, kot resimo bežati pred. Eno kopacijo je, ne, ne, ne da bi se gledalo do je tak ne, ne niso resimo celo, če bi bila vojna, ne, in hude razmere se vedenje, ja, ja, ne bi bilo nikakor nebi. s tem da se ti zvečeš, še ne bi meni da bi resho. Ja, ja, ne tako da Slovenija resimo ni nevarno, se tudi če bi bilo velika kriza bila, da bi tu s vsem pogojem, ne? Da bi Slovenci nekako e, se množično selili, tako kot so se Srbi. Zame je ta situacija je ja, ja, ja, res tako, ja, kot ja, ja, se je ja, reče. Ja, cela generacija se je izselila, ja, ja, ne pač na vrsti, že z druge generacije. Korijanje internacional je nekaj takega, kot naši razglede, razgledi. To, kar tu imamo, je bilo samo ja. deset let prej, zdaj ne vem, ko, ko je nekaj nekaj kot 40, koliko ko, ko let je zdaj le Evropske unije. No, deset let pre, ne, 40 letnica, so bile kandidatke Slovenija, pa vem, pa Češka, pa Mađarska, takrat samo tri in so povabili iz vseh, iz vseh teh članic so povabili pa enega kolumnista, pa iz treh kandidat, no in so nekako ne, do mojega naslova prišli, sem napisal, so rekli, da lahko napišiš seriozno, ali pa tako malo ja, zadansko, ja, ja, ja, ja, ja. tako, sestavek, ne, o, ja, ja, ja, ja, ja. o, o participaciji, ne, prišli tako naslov, ne. E, E, brez panike slovenci prihajajo, smisli, ne? Slovenci prihajajo v Evropsko unijo, ne? ampak ne mislim niti tam ostati, niti ne mislijo njega spustiti, niti ne bodo povečali gore Putra, niti njega. gore paradajza. No, no ne bilo niti zelje, pa tudi nobeno nič dalje, da slovenci bodo, bodo znotraj, bodo pa vse na zune to mislim, da je. Mislim, da je velika večina Slovencev tudi tučno z mano. Ne? Redko desi, da vedem, da sem del Evropske unije, jaz sicer to, ker bo jaz sem evropejec, po prepričanju, ne, to je moja prva identifikacija, ja, ja, bolj. Ja, kot slovenec. Bo, sem slovenec, in ja, ja, ja, to ja, ja, ja, ja. To ni se kaj dosti prispevo k temu, ne, ne, torej, ampak tisto, recimo, moja tako vrednostna politika, jaz jim ne, tisto, v razliku do američanov, azicov, ne, vse pripadnika, ne vem, ne preveč, da evropskega in tako naprej, imam nekaj identiteta, ki so evropske, ne, Isto kot vsak drug povečan, spolničuti na Senovske uniji, ne. Zdaj, nam še zamejo potne liste, ne, tam za, ne, ko bo šli Leibnic, ne, ne, Reko, ne, Reko, ne? Reko, še, še to ne bomo videli, ne, da, da smo, ne, sam da malo, malo drugače, oboji, ne, recimo, rekel, se že malo dali časa Štajanske, ne, o, če, če, če slabost, slišim, ne, oboji približno, I, isto po... <hisa> ne, tam recimo ta južna, a pa res, od, od tega Švartsenegarja do oni v Lipnici, Trgovcev, do Mariborčeva, Ista fonetična slika. Če ne slišim dobro, mi na isto zvonijo. Ista fonetična slika. Torej, ja, zdaj, to si bilo, bi rekla ene dve takšni pomembni dimenziji slovenske, bi rekla politične kulture, recimo, ne? Torej, nezaupanje, ne? Mislim, pomankanje zaupanja in ne še kaj? Stvari, ki so važne za slovensko politično kulturo. Slovence so, To je včasih slabo, včasih dobro, slovenci so dobro počasni. Mm -hmm. To je polži narod, ne, zato to vsi, ki ima kakšno povdu v ime. Slo slovenci popolži delajo, ne, včasih je to dobro, včasih je to slabo, ne, recimo, poosebljena Slovenija je bil, ne, antitip vsakršnega modela, kako je ko, politična, ne, kaj rekel, da v enok divu ga to se, mm -hmm. je, to je, Doktor Janis Delovš. Ne? ne vem, nekateri dobro veste, obstaja neki, neki veliki marketinški mag, francoski se gola. On je prišel enkrat v Ljubljano se hvaliti, kako on dela dobre kampanje, ampak on dela vedno za zmagovalce. Ja, ja, ja, ja. Potime je neki 20 rules, kako mora, kaj mora, ne vem, politik početa za ja, zmagovalce. Potem pa tam polna predavljnica teh navdušenih naših studentov, mm -hmm. ne radi to kupio, ne? Malo, malo, malo ja, ja, ja, ja, video, ja, ja, malo, malo to, takia, ja, ja. malo tega francoskega šarma. Ja. Potem tako sem tako življelo dobro pa pogledajte, imate enega zmagovalca, in zaradi tega ste bi mm -hmm. v glano, ne? ki pri nobeni te točke ne paše. Ne ne ne? Na 20 točki v glavi, ne, te, te železne zakonitosti, Zdaj, ne? ne. ne? eh e, reko zakaj, zakaj je danošek zmagovalec če ne čene paše za to uh -huh. pa nikoli bi bil zmeden uh -huh. je neke nevem govoril uh -huh. pa ni odgovoril in tako naprej ampak uh -huh. to je to kako on je vendarle on je bukvero on je bil kako je sloven, jes Slovenec v tem smislu reko, te, govorim o danošek pa dve zgodbi ne uh -huh. ja. te, recimo danoško do, do, do predsedniške funkcije ali pa tam nikaj ne uh -huh. tako tisti preodaren in tako naprej, ne, jaz nikoli zapisal njega donošča, če bila njegova prednost ne, v bivši Jugoslavike, mhm. bila prehitra, vse na prv žobci. On je vedno čakal ne? in je žoki se popira, ima polne žepe žogic na tih, ki so drugih svetovnih svetovnih mimo. In to je bilo, ne boj se, če poznate, en posnetek, ki to je ja. fantastično, to, to se pa že nima nekje dobro. Ne? Niso tam nekje, se je zadnji, zadnji zdihlaji Jugoslavije, bo vojska šla na, na cesto ne bo šla Adžič, ne vem kdo. Ne? Nekrat pade eh, en luster, ne? že vse razpadlo, še luster so padali, je. in en ogromen luster pade na mizo, do noši je bil pa, ne vem, ali bo je bil takrat poslučili, neke bakterije ne, muziste glosne drke ne. ne neke bakterije pa pade luster pa tako pogleda zdaj nekaj bu pa bi se to pokovski piše taki debeli makedonec se vedno pod mizo to ne, in, kvarco, in to metodo ne, jaz in da to v jugoslaviji jesce je celomo napredo smrt <Hydritis> pa pata, ne. Mene, več, ne ne zdaj <yphon> več <loves> na na politično seveda politično ne. ne ne in ves čas na bele, zdaj bo ne moče kot okay, če tako pa, Ta pa kej, isto ne, da. da je to nekaj, on ogni ne. ko je mnogo metajo na ene kvadratne metru. Leta, leta 96 je LDS nesporno izgubila bolitve. To je, sicer Janša ima svojo računico, ampak takrat je bila, kakorkoli se nismo strinjali zno njo je bila točna. Dobili so največ boljivcev, procentualno so dobili največ glasov in, in dobili so v pad pozicijo ne? 45, 45 glasov, s tem, da sta dva E, ta manjšinca ponavadi mm. za in zdaj, to je najmanj pad pozicija, zmagati LDS mm. ni mogla. Ne? Mm -hmm. Začeli so se pogajati. LDS je imela to srečo in zato je pomembno, kdo zmaga na volitvah. kdo je prvi. Tudi temu, da bodo da opcija, ne. ne? On je dobil po ki stvari mandat. In se začel pogajati. Jasno je bilo, da bi vsaki normalni, kar situaciji bi moral izsiliti tisti, ki je drugi, ki ima ekipo, bi moral izsiliti eh, naslednji mandat. Uh -huh. Ko pač predsednik uh -huh. vla, eh, predsednik republike uh -huh. podeluje, ampak mola ne. Tam so rekli, da je uh -huh. kučan kri, krivično podeluje. In on je mola. ne. to je ko v politični kulturi je to tako. Uh -huh. Prvi dobi mandat, če ne se stavi vlada vrne mandat, ne? Ja, tako ja, ja, je, ne? In kako se je zgodilo? On je se je pogajal, se pogajajo, in sem so popustili žuti že. Da. Uh -huh. ne. to poznalo tisti, ki so vidijo kakšnega vidimo ja, ja, ja, ja, ja, ja. moški, spodini njegovi ja, ja, ja. sodelavci ja. in tako naprej, ne? To je ko to je nevedetno, ne? Vsi se, se gali, kaj ma To je pa zapravo bila, bila, ja. bila, njegova velika moč, ne? ali je on kaj imel za bregom, ali ni imel za bregom, bog ve, ne? boj nekaj ne razmišljal, ne? ampak veččas, ki nič ni povedal, se vsako kvarja s tem, kaj on misli. Torej, kaj on dela, ne? kaj je on mislil, o čem, in so se začeli med sabo prerivati. Jaz sem bil pripričan, če ne bi takrat brata Podobnik, ne? <laughs> poštenak, poštenak. <laughs> ne, če ne bi ona dva preskočila, ne? Takrat, bi, bi pa Janša. Svoj Spor, mi dvome, ne? Ker je bilo jasno, ne bilo samo vprašanje, kdo bo koga prehitel, ne? Ta dva sta dovolj prefligana, ne? Ker je rekel, ne sta, ker je ona dva sta prva bila na trgu nekako, ja, ja. ne, Na na dobro. Ja, ja. Ne, da prva sta nekako delovala, desko ne, si svojo obdelo delo na trgu, nekako ja, ja. tam je to deloval preko ja. v eh, ostali ekonomiji, ne, ne, da sta vedela, da pa zapravo, če hitro zgrabiš boljše izgrabiš. Mm -hmm. in, in sta šla v to in je, jaz mislim, se jim je splačalo. Mm -hmm. ne glede na, na, na vse se jim je splačalo, ob ne priživel, eden, mm -hmm. eden mer določa in tako naprej. Ne? Mm -hmm. reko, ne? <laughs> ne? Uh, zdaj, drnošek je, je nekako posebno to Slovenija mali korak. Mm -hmm. imeti, čas je to dobro. Ne? Mm -hmm. Slovenija je za temi, takrat uh, za temi uh, uh, previdnimi politiki, ni kuča modelno to, ne. Dodnošek ima to, ne? Je pa za bla balans tistih hitri politik ki posebla Joša, ki je bodimo objektivni, je bo pomembno leta 1990. Tudi tist, kar je do treba. Ne? Vprašanje, kako bi bilo. PZVS, kako bi bilo, če bilo, je ne, nepomembno, ampak vendar le, če bi bili na mesto dva taka, ki brem za ta, pa eden, ki poriva naprej, če bi vsi tri porivali naprej, je vprašanje, kako bi se zgodba končala. Nekaj primero je, ki se niso tako dobro končali. To je Hrvaška, to je Bosna. Imate pa primer, kjer se je dobro končalo, ki ste imeli na vrhu take politike. To je Makedonija. Potem se Maci, pa Makedonija je bila še bolj ko Bosna, Lonec, ki je bil pokrit, ki bi morali eksplodirati Albanci, ne vem interesi tam Grči, ne vemke, Albanija, ne vem kje vse, ne. je bil ta, kako se je piso, Gligorov, nekaj je, je bil politik, ki je na podoben način funkcioniral, tako da ta počasnost vse včasih obvestuje, ne redko pa seveda je počasnost tudi, mi so neki zamudniški obraci ne, Ne, tako da je vprašanje. So stvari, recimo, jaz se pričam, da bi, bila, da bi bil rezultat lahko v ljudi 2004 za liberalno demokracijo drugačen, če bi je izbrisanja odredila takrat, koliko je morala. Zadnji, zadnji vlak za ureditev je bil, mislim, da je mares 2003, ki je bila zadnja in poslednja odločba ostalnega sodišča, da to treba jo rediti. Če bi takrat uredili, bi en del zavedne Slovenije popeno, ne, bi ponodel, ampak to bi se do naslednjih volitve, bi ta zgodba že bila mimo, reko, te, te močne tenzije, močno čustvo držijo nekaj časa, ne, potem pa popustijo, ne, ne, in, in, in tako, ker se to ni zgodilo takrat, ne, se, je bila to zgodba julij, avgust, september 2004 in ne rečem, da samo to, ne, je bilo več, ne. No. Torej, to je tretja, še kakšno bi dodavka slovenski politični kulturi? Ja, ne vem, tudi ja, nisem No, dobro, to pravi. Ne. Ne, se pravi, mislim, to je, bi rekla, uh, pogovor, ne, se sva rekla. Ja. Uh, tvoje raziskave kažejo, da slovenci so to politično kulturo, ne, ker namreč zdaj Govrti sicer raziskuje s politično kulturo, ampak gre za raziskave vrednot, ki so generalne, se pravi, zdaj počasnost, lokalnost, ne zaupanje, ne funkcionirajo samo v politiki, funkcionirajo tudi v ekonomiji in funkcionirajo v drugih sferah enako. E, e, kako bi ti odgovoril na e, vprašanje, oziroma na, na tezo, ali pa na hipotezo, ali so slovenci zato svojo, zato svojo vrednotno, bi rekla, opremljenostjo primerni za en zahodni kapitalizem? Slovanka recimo ugotavila, kako pravzaprav tukaj pri, prihaja do, ne ne za slovence, ampak za vzhodno Evropo sploh do nekega, bi rekla, do, nekega, ne, do neke neustajenosti, ne, ki bo blokirala razvoj. Ja meni stručno kar je, ne, deje, da je koliko sun ja to je konkretno to je to je generično dočino svenje je po moje to se to se ne to to ni poslišati no, like, je premegano ne no majhni to kot nekateri prešasti če se z njimi hoče to skriti ne mlahen človek bo no, se bo se povedno ne vem če to poznate tako ko ne nisko postava celo neke shopiri bo, stava, nekaj šupili, bo vedno, hoče biti nekak bolj agresiven da bi da bi kompenziral ne, pa tisti recimo še en visoki cepentostojans si atlet ko fizično neče, ajko, z glavo, vidijo po zdaj, to to je vedno je problem, da ljudje nekaj niso samozavestni, ne, Slovince nismo samozavestni, to je dejstvo. To je če je kaj handicap Slovince je nisko samozavest, srbi mogoče samozavest časih narobe hod, dušega pa je prav pride, Recimo, ne vem, kdaj so Srbi mogoče kdo se bolj spomnil, ko so nikaj zmagali na no, tekmo ko je tisti, ko je v Ameriki jarič, ne? tam nekje sredine zadnji sekundi na koš pa zadel koš, ne? In kaj je ena pomembna tepa ne, za američanjem razkom, tega ne vem, sloveni ne, ne, ne, ne Zgubljeno je, zgubo sem konec, ne? Ne? on je, te veliko poteznosti, ne? Zato, zato težko narediš. Zato težko produciraš, ne vem, Nikolo Teslo. Mm -hmm, yeah. Zato težko produciraš neke, zahonske, nekaj vzahonskih, nekaj povekov. Zato Slovenija, Slovenija se slepi, kako ima neke velike mm -hmm. ljudi, ne. Teh velikih ljudi je malo, ne. To, zdaj, lahko se dostrinja z njima, ne? ampak ne. En, en taki, ki izstopa z tega modela, recimo Žižek, mm -hmm. ne. On je kakorkoli, ne. Yeah, On je yeah. svetovna marka, yeah, ne. Yeah, yeah. Zdaj, recimo plečnika zdele, ne? zdaj, ne, za njo sem bral, ne. Da, da, zakaj bi pečih lahko bil svetnik ne zato ker tak je stvari pa vsega njegova dela a, a, a a, Ad pa grazie a tesnare se vajo da v žino dela za, za, za svetnika ne? to je zvez problem je potem psihologih lahko liberalci predlagali slavo žiško za svojega svetnika ne da se ga peksira ko še večja, nesporno, a, jaz, jaz, nesporno, jaz, jaz. ma še več ne spodno več več dela od... neka ko ni ne to, torej v tem lokalnem Sveto, ali pa malo čez obahni sveti, recimo, plešnik, eno tako ime. Mm. Zdaj prav, da se jih več mm, ne ja, spomnim. Ni jih, ali je so slovenije, je mejhna, ne, pa še v tej majhnosti je treba reči: se pravi delo stereotipno, ampak mm. te majhnosti se nekako izničijo. Ne? Mm. De, kaj reko, ne? De, so ti stereotipi, ne? o nevočljivosti in tako naprej. No, so, so, so, so stereotipi, ne, so jih držali, no, no, no, no, no, no, so no, so Nekaj izkušnje, ne, in to je, kot je rekel, ne ta, ampak to je, kot je, to je, seveda, tako taki vrke sistemi. V čem je problem merknjih? Eh, maritnih sistemov, razgovorim za to čisto sistemsko. Ne? majhni sistemi ne, ne, ne, ne smejo eksperimentirati. Vete, v Rusiji so tam pobili, ne vem, vsake toliko. Calske ja, ja, Rusija ja, ja, ja, potem stali, ne, da so tam milijone in tako naprej ljudi. Ne? Postali, da vem, milijone ljudi v vojno in tako naprej, kjer so niso ne. Mali sistem z tega ne, ne morejo, določiti. In to te nikako nadi previdnja. To ni nič generične, nič okrvi, ne? Toga, ne, o krvi. O nekem genu, ki skrbi, da ladi pari, da ne, ne? ne? E, da, reko, je, je ta, kako ta majhnost tudi, kako oblikuje te vzorce politične kulture slovenske, ne? Ja. Ne, in slovenske? Tu mislim, da je rečeno ekonomska, ne, mislim, ne pač vse uh, vravi. Ja, tudi se, ja. Da, ja, ja, ja. ja. Recimo, ne, moja kulturna, antropološka analiza kaže, ne glede na to, da nisem zdaj gledala, pač tvojih analiz, glede na nekih vrednot oziroma nekih temeljnih vrednotnih orientacij na približno iste stvari, za zaključkom, da to nekako za tistim, kar naj bi bil sodobno zahodni kapitalizem v tej obliki, kot ga malo zahodu, ne gre skupaj, preprosto, ne, Ker pač e, tukaj je neke stvari, ki preprosto, bi rekla, ki so blokada, ne, za neke določene, e, bi rekla, procese, ki so se vedno, vedno, personalni procesi, gre za neke, bi rekla, personalne aktivnosti, ampak ja. dobro. E, torej, e, to, mogoče še zadnja replika, ura bo devet, torej, takrat damo e, e, besedo naši publiki, e, Omenu si, ne, samo repliko na univerzo, namreč omenu si tisto, ne, da, da te priprečuje, da, ne, smije, da ne, ne bi še znajstvenih knik. <ljubila> Zato da bi lahko odimali. Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to, <ljubila> to, je, to je, to je, Ne, a, a, ne mislim, namreč univerza je nek posebni prostor, ki doživlja neke posledice, ne, političnih, socialnih sprememb in tudi medijskega marka. Ja. Se vam mogoče lahko čisto bi rekla humorni komentar, ne, ker seveda ne. Ja sem večin psi so ogorčeno ja. proti, ja. ne da bi, ja, ja. Da, da, bi, da bi vlada prevzela, uh -huh. da bi vlada preuzela promocijo da dete vlada promovirala ja, ja, ja, je, pre, vredno smo se to nekaj s čim predstavljate, da se postavljate, zdaj <güljate> ti tri članka objaviti, ko bi kaj, imarke, ne, ja. Janša, ne? ne te. Ja, ja, <güljate> Nespodobno skrajno, ne spodobno, ja, ja, ja, ja, ja. mislim, da jaz, jaz nisem, da je to tako sledilo, pa mislim, da to ni primerjalne prakse, ki podobnega. Zdaj, je, pa nekaj univeza, vezi, da je to digidnost, né? Quer dizer, o habitacional que postou, todo mundo morala, percebi, mas nem dizer foto nenhuma. Né, né? Quer Ne, torej, smo ni, ne tisto, da ni važno, a, a to, kar delaš, dobere, ali ima to nekaj vdovancev, ali to ima kako odzivnost, ampak da je v pravih revijah, ki še mama, ki se ne razume, da te ne. Torej, občutek, da torej uh, univerzitetni prostor postaja, ja. uh, bi rekla nekaj, kjer se hoče uveljaviti, univerzitetni mrk, zdaj, ko se je že enkrat uveljava medijski? A ja to, ne, ja, to pa je, to je pa drugo, ja se poskusi privatizacije le, in tako naprej omejvanje odpisati. Zdaj, jaz nič ne, nič ne bi bil to kakšen PR-ost, in PR sem, to nisem bil recimo v ja, ja. fakultetu, ja, ja, ja. smo to včasi rekli, Združenje ja, ja, ja. in trego in sredstvo. Um, ja. Zdaj, uh, ampak gledajte logiko, ne? tore v, uh, torej, država je začela podpirati privatno šolstvo, ne? ne daje, da je, da je, da je, v, V, v, v, v naslova svobodne izbire in tako naprej. Hkrati pa FDV-u omejuje in tudi mariborski misko, ne, ne, ne, da mi se liša ne? misle, z, z, z, z, z, z, z istega naslova. To ne, ne. nekako ne gre skupaj. Ne? Če, če ne se vsak, ne, če ne se vsak študent, študentka potencijalni svobodno odloča, potem je treba čim bolj odpreti, ne, uh -huh. ne pa zapirati. To tako da bi rekli, ker rekel, treba Treba ponudbo konzumcije piva eh, Včet, liberalizirati in to bi, bi, bi Jankovič prepovedal v, v Ljubljani točiti laško pivo, je, ja. da, da bi popili več unijona in tako naprej, ne? To, to je ta, ta logika, ne? Ja, ja, ja. ja. ja torej hvala. Uh, uh, torej na vodilo vseh tistih, ki hočemo, bi rekla, pluralizirati ta prostor, kako si že rekel, Treba je rektor, želekta, kak se rekel, <laughs> treba, je, treba je povedati takrat, ko te vprašajo, mislim čim bolj jasno uh, bi rekla, uh, kak pač misliš brez takih previdnosti. Ja, ja, Tukaj se bavimo z despločo. No, torej je dobro, poskušali bomo to početi še naprej. Uh, Vlado za enkrat z moje strani hvala. Uh, zdaj je na vrsti publika, torej vprašanja, komentarji, provokacije, ne. Uh, Karkoli imate, uh, bi rekel, da se za vprašati, oziroma zakomentirate uh, našemu gostu oziroma to prosim povejte. Mislim, da imamo danes neko tehnično inovacijo, ki bo omogočila, da se bomo slišali, ne glede na to, da ne bomo podali mikrofonov. Torej, mislim, da je zdaj čas, da se preklopimo na to tehnično inovacijo in torej prosim za vaše vprašanje. Post je vaš. Običajno malo traja, veš, da se prvi odloči, kdo bo tisti, ki bo prvi. To je tako, ko bo v ja, ja, osnovni šoli, ki smo tam, ja, Je ja. že napirali plošicov za pleske v poncov. No, ja, ja. no, torej. Ja. Ja, izboljite. Jaz... Ne se mislim, da se nekak slišimo. Naj se ne slišimo. Aha, to je inovacija. Aha, to je inovacija. Aha, Aha, pardon. Jaz se mislim, da je kaj drugega. Zadnje čase, v enih par leti, mogoče deletje, pa koliki, opačam, da povedemno časopisujo ni več informacij, ki so bile presotne pre... ...naven običajno, običajno katerih koli nam čez prizame mič v Evropi, je to novice Srbije, Kosovo, uh, Irak, uh, iznenet, Palestina, neka malega Amerika, pa čez okje bo v Evropi. Postali sredko, da ne obstaja. ni Australije, ni Afrike za se izjemo sodano pa se malo Ni, enostavno ni novice. Če hočeš karkoli zvedeti, kaj se dogaja na tem planetu, možeš vedeti... Naši medij taj na njini. Naši medij taj na njini. Ja, ma ja, ma Malo ma slabo sliši poslednji. Ja. ja, ok. E, ja, ja, ja. dobro, da imam mikrofon. Ja, tudi ja, za druge. In, in, tu napake se pojavljajo zlo, pogosto se pojavlja napake, neprevegne novice, kot, recimo, primer, citiram, lovinatka malistijskega premijena, ki že poveta ni premijen, Ampak, si ta zvija tako, da je to še, daj mhm pa govori, da je novela nagravenka, ali 15 let zapornil, čeprav, ni bilo 15 let zapornil, ampak je bila največ, 15, 15, kaj ja. tako ne. Pa še napake se ne preveli informatisti. Kaj mi to komitira? Je to povezano zaz s tem dogajanjem, zaz sedaj, ali ne? Mislim, ste za Mami, čute, da, ni, da, ni, da so te bile zaiste novine. Imam pračutek, ko da ni, ko da ni, ko da so matnili dopisniki za zdišnji procent, ko da jih ne plačujemo, reč, ko jih nimamo tam. Ja, bom ne glede, zadnje deno popis v tem. Eh. Zdaj, preko, V času, ko sem rečel pisati, pa pa nekaj, sem tako, ka bi rekel, sopotnik medij, nisem novinar, pa not, ne? se je zgodila ena velika stvar, to je res, torej dve, pa ene, ene ne, je računalnik, prve kolumne sem pisal, tako, da se nekaj na roko si skiciral, potem sem pritipko, potem pa sem to popravil, pa še, potem enkrat, ne? Zgladka, ne, jaz sem napisal verjetno več kot tisoč kolumn, ne, če bi, če bi bilo še tako, vredno ne bilo stote, prišel bi gre v grupu. Zdaj, en je bila računalnik, to je bilo tako, da si hitro pišeš, popravljaš. V bistvu je ne, ne na nek način svobaja. Ne? Druga velika je bil preskok, ki pa se tam zgodil nekje šele srednje leveze, je pa internet. Ne? In internet je abstraktno, to je skrajno abstraktno. Pogledajte, recimo, internet, ne? recimo je sva miba, kako povorim hipotetično, dobitelja kosmatik žensk. Ne? Desimo, pa za zase da veja, viste v Mariboru, jaz sem v Ljubljani, nekdo je v San Francisco, ne. Mi smo neko medmrežje, ne, uh -huh. imamo nekaj skupni interes, izmujemo informacije in tako naprej, ne, nič jaz ne vemo o vas, nič o meni, ne vemo kako empirič razgledamo, ne. zadnjič sem bral, da na Kitajskem, na Kitajskem je, sta si dva, eh, sta koketirala po, uh -huh. po internetu, uh -huh. In sta se končno odločila, to je sredo velika napaka, ne, in virtualne ljubezni so tako samo virtualne, ne moreš in ne. Sta se odločilo, da se boste srečala, ne, in ko sta se srečala, ne, je 19-letni fant se takoj obesil, ne, ker je imel čisto predstavo, kdo je ta oseba, kako zgleda, kakšna je, ne, ne, in hočem boja to. To je internet je absolutno abstraktna stvar, ampak ostvarjajo pa internet ljudje. Se pravi, da vse, kaj je na internetu, je lahko točno, je lahko pol točno, ali pa ne točno. Uhum. 90% informacij, ki danes glede tudi v tiskanje medije, prihaja preko interneta. Čekaj, kaj pa delamo? Ne greš tam, kaj se dogaja, nekje greš, pogledamo. Ne. Če kakšni pojem ne razumeš, ali pa kakšno osebo, pogledaš vikipedijo, Wikipedijo pa mi pišemo, ne? Ljudje sami pišemo. In internet je postal, recimo, ki pišejo, 20% tega kar uporabijo, ne. Uporabijo hmm? z interneta, ne. Vse mislijo čase stvari, ampak nobene, ja. nobene... Eh, eh, kako kontrole, Kasi, ja. če je kontrole. je not, bilo, ne vem, mjagrov in hilj, ne. Ne, biti. ne, ne, ne, strinjaš, pa je Ni, to to, pozroča, to je nekaj prvo. Ne. Drugo, drugo pa je pa bolj vezano na Slovenijo. Jaz mislim, da, če bi primerjali tuje medije, ne, bi videli ravno glatne procese, ne, da se notranja politična scena času volitev, da se publika, globalne. To nekako ni, ni logično, ne. Če se ne pa smo se slabo slišili, pa sem bolj tako približno, to te konstruirajo, kaj ste vprašali, ne. Torej v Sloveniji praktično ni zvolanje politike, ne. Torej, Ljudje, pa in postane del, del globalnega sveta, ne, Krati se pa čisto lokalno ukvarja, ne, se ukvarja z lokalnimi štosi, tako kot rekel, vse skupaj je, mm. eno veliko roganje po srednji, ne, ne, nekaj skrajno in, in tako naprej, mm. ne. Torej, to je, jaz mislim, da je, zdaj, nima toliko pogleda v, recimo, te druge post-trazicijske v tudi recimo Srednje Evrope, mislim, da je to fenomen spostavljanja neke političnega prostora, ne, mm. da postane, politika, raz in ti si okužen, kako ko smo nekateri tle, ne, reko, da postane samo del interesa, ne, se pravi, da je, da ni politika za četek, pa za televizijo prižgeš, ko se začnejo proročilani v gasniško, ali pove strane, ne, ko se končajo proročila, ne, pri nas prevedi, del ljudi, ne vem, če prevedi, ljudi tako živi, ne, hkrati pa je to protislovno, ne, ker je, ker pa ljudje hkrati ne bolj, bolj, kot na Zahodu zavračajo politiko, identifikacijo s politikom. Amo hoče to povedati, ne, rekel, ta okupiranost, ne, okupiranost e, z domačo sceno, ne, je nekaj rezultat neke stiske, rezultat nekega, ker nelagodja, ki izhaja z neodejene demokracije, res ne. Zdaj, da bo to dolgoročno, ne, bo zlasti Slovenija, ki je tako majhna, da se, ne, da je lahko kakšno predmestje, vele nekega vele mesta, da bo ne postala del globalne vsi, da bo štidna na prvih straneh, pa kot morda drugo, da boš igral v Franciji, v mm. Rusiji, ne vem če, nezdaj samoči, če, če kdo umre, pa če to dovoljen kar preventno mm. tudi strani, mm. kar je domača politika, mm. tako da če se pravdem, pa ne pa prepričam, to se z polskim fudbaliro vaše vprašanje, ne. Mislim, mislim, da, je, da da je to to problem, ne. In da ta problem je prehoden, no. tako se mi zdiš. Torej, eh, sedaj, kar je Janša na vlasti ne, torej, Janša je uspelo nekaj, kar si, primer, liberalna demokracija ni, ni upala prevoščiti, ne, torej, postavila je zakonsko podlago, ne? za intervencijo politike v mediji, ne, to torej, ja. o zakonu v RTV, o zakonu mediji, tako naprej. Zdaj, imam je, kakšnu napovedujete vi, če bi koalicijo prevzel, na Pahor, ne, bod ko bod ko da se ne bo v kino sam sebi to ta prediregalne. ali ne? Ni, zdaj, <laughs> e, ne zadeva je da se v tem smislu optimistično, ker pa ne bo prevzel kru kotlice, ki je v predsedniško tekmo, ne. ne? No, ne veš, se, se, ja, se zagotovo. Ne se zagotovo. Ja, ne veš, se zagotovo, ampak ko reko, on se odloča, ampak še mora to, misli kako to pojedete ljudstvo. In jaz mislim, da to torej, mo, da se bomo zmotili, ampak mislim, da je, ko reko, njemu tako dobro kaže in torej, ko reko, to je tako blizu njegovi naravi, ne, nekako to, da, da, da te malo vsi radi. Ono tančno ve, da ko bo nek predsednik vlade, ga ne bodo imeli vsi radi. Ne. In težko je biti predsednik vlade, ker te malo vsi radi. Potem, na koncu, nima nobenega dela, pa ne bi hotel ga na nek način, ne problematizirati, če tle, ne? Rekel, ne, ne bo on prevzel. Ne? Lahko pa prevzame njegova stranka. Ne? Zdaj, ne? Kaj, rekel, kaj se bo zgodilo in tako naprej. Jaz mislim, da, da je tukaj pa, kaj je za svojo nravljo, ki malo gotovo ima neke kvalitete, ne? ehm, je ehm, pa vse neke očinke. Ne? Ehm, Kaj je je, je tukaj enkrat je neponovljiv, ne. Kaj bi rekel, ne more, tem, tudi če bi imitiral ta njegov stil, mm -hmm. ga ne more uspešno dodomestiti, ne. Zato, da, jaz mislim, da to voljivno telo njegove stranke, ne. To je po mojem kar disciplinirano voljivno telo, kljub vsemu, ne. Mm -hmm. so dali izkos, ne, mm -hmm. še vedno volijo in vedno bolj, ne. Mm -hmm. Ne, še en del voljivce, ki so mm -hmm. pri kaj ne. Tako da, jaz mislim, da se to ne bo smutilo, da... da Eno ne vedem, zato težko razmišljam, kaj bi bilo, ne. Ne, ampak en drugi problem je to, recimo, okoli teh zakonodaj in tako naprej. Gledajte, 2000 smo že imeli tam, model. E, ena od nelagodij, ne, demokracije je tudi ta, da se ne more privoščiti nedemokratičnim postopkom, da bi urejala demokracijo, ne? Ne? Recimo, to je že stara, znana kratica, ne. Da, Najslabša ne, lastnost demokracijo je ta, da si po demokratičnem poti lahko izigrate svoje ne, nedemokracijo. Ne, to, to, to, to To smo videli že, ne, to so znane zadeve. Ampak bolj ko ne demokratične, koliko je bilo prstih, pa tega to je drugo. Ampak recimo, da, da pride da do zamenjave oblasti leta 2008, recimo, ne. kaj potem? Vsa, kar reko, ta gospodarska elita se je zamenjena. Vsa ta upravna, nadzorna mm -hmm. elita se je zamenjena. Uh, Univerza je ostala recimo relativno nedotaknjena, če bo zdržala e, ne, in tako naprej. Ne. Stvari na univerzih srečih je dovolj počasi. Mm -hmm. ali pa tudi ne, ne vem. E, Pravično, vse je, z, reko, ta podoba, ne. Ta omrežja so se popolnost medel, ali že ordin, ki se s tem ukvarja, tudi raziskovalno, mm -hmm. je to enkrat nov objektiv v dnevniku, kar fejn tako ne. Jaz sem da danes skoraj je, ko je ko, prišlo je do popolne zamenjave elite. Mm -hmm. Kaj zdaj lahko naredi nekdo, ki pride iz, z, kako rekel, prije bomo vrgli te z oblasti, ker hočemo mm -hmm. več demokracije? Te, to je problem, ne? Zdaj, to se je, to se je že leta 2000, je bilo to nelagode, delno taktično, delno pa je bilo uh, pristno. Ne? Veste, da so takrat, ko, ko je zaradi tiste uh, parlamentarne aritmetike, je še zgubil mandat, ne? Ne? ko so takrat neki prestopili in tako naprej in so za par mesecev dovolitev do jeseni zavladali, ta, pač tista bajunkova vlada, ne? takrat so ogromno ljudi zamenjali, pa ne čisto političnih, Čisto čistom političnih kriterijev, predistekom mandata in tako nabele in tako naprej, ne? Ne? Mislim, da pod pod pod tistem se to direktno, ne? niso da bi kar najzaj zamenjali, to, to je problem, ne? To je zdi problem kako, kako demokracija se loti se lotiti, ne? kako, kako naj stvari ureja, ne da bi, ne da bi na, na isti način delala recimo, kot, je, kot je taka, kako reko To, to ni moj pojem, kakšni slabšanjem, Defektna demokracija je pojem politologije. Defektna demokracija so, so tiste, ki imajo formalno demokratično strukturo, ampak visoko stopnjo nadzora, ne? recimo Hrvaška v času Tuđmana in tako naprej. Ne? Ne? Kaj narediti? J jaz ne vidim pravega, da prostora. Če bodo deljali to, kar se je dogajalo v ja. zadnjih dveh letih, potem so isti. Vist, Če ne ja? bodo ja. deljali da bo, bo, bo, bo vse isto. Ne? svet RTV. Ne? Ta svet RTV je zelo inteligentno sestavljanje, veliko bolj inteligentno, pa ne mislim po oddeleženci, ja. ampak po logiki. Sestavljanje je tako, ne? da je ta tako ta, ta civilna družba, ne? E, je e, sestavljanje tako, da so, da je mislim, da ta maj, maj držica bolj pozna, mislim, da je ali polovica ali menj. Da se je polovica po dve leti menja. Polovica, ne? Veste, kaj to pomeni? Torej, da po neki logiki, in tako zdaj imajo apsolutno večino, ne? Ko smo zadnji štiri odstopli, imajo skoraj, da ne, ne. Do, dobi, recimo, da je zdaj vezjakno novo in tako naprej, ne? Ampak še bolj osamen, kot smo bili mi, a ne? Zdaj, eh, kako rekel, čez dve, dve leti, to bo hitro zma, ne? Eh, ne, ne. Se bo zamenjalo, se bo zamenjalo še polovica, ne? Še pod tem mandatom, te oblasti, ne. se bo zamenjala še polo, polovica ne. sveta. Tako, da bo ta svet imel večino v, Na tak način, kot je ima zdaj, tudi po poboljitva. Ustavno ja, ja. sodišče, kot veste, bo zdaj imel enkrat generalni remont, ne? Bo, bo, bo delovalo še naprej in, ne? Reko, ne, reko, demokracija nima instrumenta, da bi to lahko priprečila, ne? Tudi recimo, lahko, dej, če ne laže bi, ampak to so nevarne igrice, ne? ne? E, recimo, da se zamenja zakon o da se ga demontira in tako naprej, ne? ampak tu zdaj seveda tisti, ki smo bili histerično proti zakonu, vprašanje, če je bi bil tako navdušen, ne, da se gre za spet se rušiti, kako rekel, ne, z isto metodo pravzaprav mm -hmm. za, za neke svetle cilje. Ne. Zdaj to, te zgodbe o ciljih, ne, mm -hmm. ki opravičujejo pravičujejo, sredstvo so pa stare, ja. da bi koga lahko pripričali, ne, je zavezan demokrat, ne, da je zradi ciljev smiselno in dovoljeno uporabiti kakšne metode, ki so nedemokratične po svojem bistvu, ne. Tako da je, to je, kar, kar komplicirana situacija. Situacija sploh ni same volitve, ne. Ja, ne bodo zelo težko karkoli spremenile, ne. ne. Ja. Razen to, ne, da bodo se nekatere sve, recimo mediji, to, vam, to, to se bo, bo že prej funkcionirali uh -huh. bolj spodobno, kot zdaj funkcionirajo in tako naprej, ne. Ker bodo tisti, ne, ki ali z teh konvertitskih ali prostitutivnih uh -huh. razlogov ja. uh, kreirajo določno medijsko politiko, bodo, bodo hitro hitro zamenjali ploščo mm -hmm. in tako naprej. Ampak to, to, to seveda ni, ni, ni, ni, ni, ni dolgoročna rešitev. Ne? Mm -hmm. Lako. Hm. Kakšno je vaše mnenje okrog um, stanja uh, samih uh, novinarskih krogov, ki v času, ko so se zavedali, kaj se jim obeta, To se pravi, ko se je ta tako imenovani tsunami zgodil, tudi z posilstvo z, z obema zakonoma, ko so vedeli, kaj sem jim beta, pa so na nek način vendarle ostali v tišini in čakali in niso, recimo tako kot sindikati, ko so vprašanje notne davčne stope tudi v zimi stopili na, na plan. Uh, zakaj se to zgodilo in ali je mogoče razumeti še s kakšnim drugim argumentom, kot to, kot si, si nevedel konvertit, konvertitstvo, na nek način lojalnost, preračunljivost, strah... večino to nisem izraz, samo od, od in to, no, recimo, da bi temu lahko rekli strah pred, ne vem, eksistenco ja, ja, ja. nekimi, nekimi stvarmi, ki so se pač, ki so ogrožile njihovo obivanje. Ali bi bilo drugače, če bi to naredili takrat? kaj ti naredili so in to je zelo pomemben korak zdaj pred nedavnim, ko so jasno in nedvoumno spregovorili, kaj se jim dogaja ob konkretnih primerih. Kje so bili te razlogi, ali je šlo mogoče tudi za neko neidentifikacijo z, z, z ljudmi, ki smo nasprotovali tamo? Ne, zdaj delno, se, delno so čisto realne rekel, presoje, čisto individualne zgodbe, ki te, ki te silijo to, da si previdem, kar si ne mojš kar na cesti To, to, to, to ni tako enostavno. lahko govoriti, ker v tej situaciji, ker me na, na tak način nisem, nisem na tak način, direktno ran, ranljiv, ne? A pa sem, pa To je realna situacija. Drugo je pa to, vse so bili ne? delo, se spomnimo vsi. Ko so dejali to rekonstrukcijo, je dobil vaš rojak Mariborski in mislim, da 17 ali osemnaest glasov od, ne vem, sto dvajset naprej, Zdaj, on je to da ne bo, če ne bo dobil podpore, da ne bo prevezel, pa da bi rekel, se nisem prevezel, jaz sem prepustil pravi, da se odloči. ne? Dobro, to je drugo, ne? To je bil, bil opora, ampak ta opor ni imel očinka, ne? Prvo, prvi občutek, rekel, prvo spoznanje je to, da se nič ne da. Ne? Uh -huh. ne? Uh, drugi občutek je to, da če se nič ne da, seveda uh, uh, se splača poskusiti. Ne? In tretje, ne? da tudi če, če ne poskusiš, isto pravzaprav plačaš, kot če poskusiš. Ne? In tako da, da jaz mislim, da rekel, je ta faza morala iti skozi. Vseme te primerjave, recimo to Srbija, Hrbaško, najbolj poznamo, pa, uh -huh. pa recimo tudi, tudi Drugo, recimo tudi mađarska, ne, mađarska, ne, pa, slovaška in tako naprej. Vsi to so zelo podobno šolo dali skozi času Mečerja. Ne? So tudi vlazni pritiski bili na, na medije, ne. E, grozljivi, veliko bolj direktni, ne. Jaz pa, če o teh, teh e, deželah, kjer se ti ne zgodi to, da te, pre, da, da te zlomijo na, jaz bi en primer, ki ni čisto jasno, motivi in tako naprej, ne, da te ne zlomijo na ulici, da te ne pohabijo, recimo, novinarke, mm -hmm. kako je v Rusiji nee. in tako naprej, ne. Torej, tu vendar so pritiski, ki so bili in te pritiske bo treba preizkusiti. Kaj se zgodi, če nič ne narediš, ali kaj profitiraš, pa nič ne profitiraš in kaj se zgodi, če vendar nekaj narediš, pa vidiš, da vendar ne toliko bolj ne odstradiš, ne. Tako da, jaz nikoli nisem, jaz nikoli nisem moraliziral, ne, to komu da, ne, zakaj se temu zgodilo, ampak treba pa na glas pojati, da nič ne pomaga taktiziranje, ne. Taktike tle ni, ker vrego, umika, ne. Kaj pa to, da je bila ena milijarda v zraku, ki bi lahko nagradila? Kako, ena, milijarda? ena milijarda se je istočasno začela vrteti, kot tista pomoč medijem za uravnoteženje ja, pa to. Tisto je stran vržen denar, tisto se sploh ne razumem, ja, tiste bole, bole, jaz mislim, da so tisto bolj bolj pohvale, kot kar bi rekel. No, vse bi bilo isto, če tiste milijarde ne bi bilo, ne, tako da, če bi jaz bil, bi bil primer Jan, še jaz bi tisto milijardo za kaj drugo porabil, ne ne bi je dal, ker nič niso izboljšali si medijske situacije. Čeprav je bila tisto res poznamo, ne, je bil v veliki meri, je bil in tako naprej. Ampak tista milijarda, ker rekom, ni, jaz mislim, tisto ni ključno vplivalo. In ne da se s tisto milijardo vplivati. Jaz mislim, da tudi, ne, ker rekel, mladina, če bi nekaj denarja dobila, iz tistega ne bi nič drugače delala in tako naprej, rekom, da To sicer je treba protistematično boriti, treba je nasprotovati, ker je to prvenstveno, ker je to bizarno, ni pa to ključno. Ključno je, se je zgodilo vse, se je vedel, da se bo milijarda delila. Ne? In uh, ključne spremembe, se bodo zgodile kljub te, te milijarde. Je pa ta izkušnja za, za nekaj pa vedno ne rej dobra. Mi smo bili pripričani, ko sem na peseku, to se je vse, ko se včasih, vse, se je se je se je se se Ne more se zgoditi, da bi, mm. da bi, da bi novinarji bi tukaj. To se spomni, ko si to rekel, jaz, jaz ja. sem se pogovarjal, ja. no, da se lahko zgoditi, in si rekel, da se ne more. Ja. Meni ja. to ja. zdeli, da to ne, to pa se ne, slovi ne more zgoditi. Ne. Ne. In, eto, vidiš, da ni boljših in slabši hiš, ni in, in slabših družin. Ne. Ne. V vsaki družini se vse lahko zgodi, ne, ne, zato, veku, ne, veku, idealizirat, ne, idealizirati. ne, družinsko življenje na ta taj način, ne, ni, kako ne, to, to, ne, to vse to kar, to, kar Hrvati se lahko zdaj samo nasmihajo. Vse to so že poznali, ne, ali nekaj trenutku, na Hrvaški prav tam model, nekaj trenutku več to ni funkcioniralo. ne, to tako, kot te, te tepejo, ne, nekaj časa te tepejo, pa vse priznaš, ne, še bolj tepejo, pa, ni, pa nič več ne priznaš, ne, je kar ta prak, prak bolečine, prak ponižanja, Gre čez nekaj, kot čisto seno, kaj počnejo in takrat se ponavadi, začne vendar le, <kakve> Upor, ne? Ne? Ne. Zdaj, vregu, Je pa tako, nas no, je to moč, mo, seveda, to se bi šel v prodaja, to zato je moj, seveda, absolutno subjektivni pogled. Ne? Situacija je, je ni slaba, ampak je slabša, ne? kot se nam zdi. Je, je obupna, je degresivna, ampak to, da je situacija slaba, še ne pomeni, da, da potencialno se je ne da spremeniti. Ampak mora se več stvari postaviti v čas, to torej, se mora postaviti v neko simptomno delovanje. Nekdo kdo je že rekel, ni večje sile kot ideja, kateri čas je prišel, mm -hmm. teh filozofov, ne, kako to enostavno se nekaj trenutku pride, pride čas za nekaj, tako kot je, nekaj trenutku mislim, da je bilo leto 2004 točka, ko je pravzal enostavno recimo vesnica Sloveniji morala zmagati, ne. Je bilo veliko razlogov za to, da je zmagala, pa tudi če teh razlogov ne bi bilo, bi zelo verjetno, če ne na zdaj, bi pa eno, eno, eno, en mandat kasneje, ne. Ne, to, če tega ni, potem demokraciji nekaj ne štima, ne, rekel, ne, to je neko tako higijensko prevetrenje, ne, tudi, kar rekel, tudi sprememba naslab, še je sprememba, ne, ki je boljša kot stagnacija, ne. Zdravim. Mateja, mene zanima, z nastopom Janševe vlade so se prav vidno povečala prizadevanja za revidiranje zgodovine, predvsem pokredekle, Um, in ti poskusi za reinterpretacijo komunističnega režima, predvsem, ne, um, vedno v novično oplajanje tega partizansko, domobranskega diskurza, kako pravzaprav gledate na to, kako se vam zdi, kakšen pomen ima za uh, slovensko politično kulturo, kakšen vpliv imajo mediji na to, če lahko pojasnite, prosim. In je ta partizansko-vombranski diskurs, pa znamo, nič ni, ni to ni slovenski izum. To je del kulturnega poja, ki tam nekje od Bilhema, drugega, ne, moram, če me skoraj videli tako popraviti, ali mi, mi tam nekje iz Nemčije, iz Prusije, nekako prišlo, kako rekel, ne, ta, ta temeljni ra družbeni razcep, ne vem, pa, pa eni strani eh, protestanti, na drugi eh, katoliki, na eni strani, eh, kako rekel, eh, ka rekel, neverujoči, razstranji verujoči, eh, podeželje, mesto in tako naprej. Na sezadnje pre nas, gledajte, ta kulturni boj v Sloveniji se ni začel z partizani, pa domobranci, pa z, pa z kaj že stanovnikom in njegovim eh, blotlancem Berikonijom, ne. Ampak se je začel kasnej, če ne morda prej, ne, morda že z pokristanjevanjem, ne, ne da, Če pa, če pa malo menj pa vse iz zagotovo kot kulturni boj z protestantizmom. Namiš, kaj se je z protestantizmom dogodilo? Slovenija se je razsepila po rezo, to je tako, kot da bi pridali kje v učbeniku, v urbano rodalno. Podježel je bilo katoliško, mesta so bila, bila uh, protestantska. In z exodusom z antideformacijo, z exodusom protestantov je Slovenija izgubila za nekaj generacij mm. prvo, reko, prvo meščansko elito. To, to ni brez pomena. Kako ne bolj izobraženi najboljši ljudje, ne, so Razen tisti, ki so poniknili neko intelektualno ilegalno in tako naprej, so šli tako drugače, Ali bili pritisneni obziti in tako naprej. Čeprav, ne? Mimo grede, kaj se tiče antideformacija, je bil prva žrt slovenske antideformacije. Židovska sobnica, ki je nekaj tam, kjer je v ki zekresija, ki bi jo Jankovič rad prodal, ne tam, ko, ko čez drugem stoletju je, pogorela židovska sodnica, ne? Da ko najprej pogodela sodnica, Šele potem se, se ti pogromi proti protestantom z, sem začeli, ne? S to je nekaj tve nekaj ediktov ki bi šel z Dunaja. E, hočem to povedati, ne? Ker kulturni, ne? kulturni, kulturni boj, je nekaj, vidno pravi ne? ja, nekaj, veselo kulturni boj, kulturni boj ima neko zaničevalno, slabšalni, predznak. To je Ja, neki kulturni boj. Zdaj, najbrž je res čas, kjer se dva ne brkata, en partizan, pa en domobranc gleda, čez puško in ta čas mimo. Ampak kulturni boj ni nekaj, če se lahko izobneš. Slušaj, kulturni boj je to, kaj je čas bilo, partizanji da, da, domobranci, to je danes folklora. To se lahko samo nasmehamo. Ampak danes je kult, kulturni ne boja, ali, ali imajo ženske pravico do splava, ali jim to, to kakšen katehet odloča. Ne? Kulturni boj je, ali se ženska sme, E, umetno ploditi, ali se, se, se isto spolni partnerji smejo poročiti. Kulturni tudi je na koncu koncu tudi interpretacija zgodovine. Ne, katere vrednote prevedujejo, ne? A je, a je antifašizem še vrednota? Pustimo, držav, kako bi rekel, Trump proti državanske vojne pa to, dogajanje, vojno, povojno in tako naprej, to so, neskončne zgodbe, ki imajo vsi narodi, francozi, da ne govorimo o špancih in tako naprej, ne, ne, skandinavci, vsi imajo to, ne, ampak vendar nekako, je nekaj temeljni razsepje, vendar nekako, ki ga je dala druga svetovna vojna, ne, ko se zdi, da tam izhaja, pa ni res ni, a ovo ni druga svetovna vojna, ampak je tam vse antideformacija, reformacija, ne, torej, ključno vprašanje je, vendar ne, ali je vrednota antifašizem, ali, fašizem, ali je vrednota, rasna, etnična, kulturna čistost, ne, ali so, ne, <laughs> ali so moji strojani, ne, kulturno, ne, ne, ne, ne. Jaz sem, jazno, sem malo mal sem novo leta, kol, kolum naravno prišal med Božičem in novo letom, ne, sem, kot slovenke leta, slovence leta, sem eh, to, kaj je že jelko strojan, ne, preglasim za slovenko leta, ne, kot tista, jaz sem tako, ampak sem tako, Bolj inteligentno, kot so mogoče to ljudje brali. Ne. Jaz sem rekel, da je to neke en presek med samkarijansko posesivno materijo. Ne. Tisto, ki svojega sina veže na se, ne, potem pa mm. posteljo in tako mm. naprej, ne. In ima vse z tega nasale veliki bodo umetnik, ne. Ali pa, ali pa okay. eh, ta eh, Brehtova mati, korejža, preračunljiva, ne, kar ki sega vsega nekako izvleče, ne, nekaj... Koristja. ...kako prodaja, ja, ja korist in ja. tako naprej, ne. In je nekako oboje in to je, oboje pa zelo lik mate, spomenik Svomenik lahko samo takšne, ne. Prava mati je samo posesivna mati, ne. Oh, Rez prišla mati, ne more biti ta, ne? A pa res bi tako nekaj podpisal, se pa seveda mi je narisal, ne? Franko od tako odzadi canka razprele pa tisto, značilno, tisto, ki je tako, kako objema da ne, ono, uh, uh, eljko stroja, ne? To, to pa moraj videti, ne? Jaz tako dobivam, recimo, če malo je zim ljudi, pol me hvali, pol pol, pol, pol graja, če zelo, da se provociram, 6% graja, 40% hvali, ne? Lepo skoraj, da ni bilo kakšnja, ki bi kakšno dobil besedo. <gled> to je bilo zelo vredno, torej. Ano pa to povedati, kako ne vse to, reko, tudi to odnos percepcija strojanov in tako naprej, vse to je veliko kulturnega boja, ne. Med strojani, ne, med Ambrusom pa med partizan domobranci je dost večja povezava kot se to nam, kot bih to vidjeti, ne. Tako da je, rekel, hočem to povedati, ne. Kulturni boj ni nekaj, kar izbeleš. Kulturni boj si umeščen, ne, ali pa nič ne razmišljaš, ne Če nekdo hoče, recimo, vzeti temelje človeka pravica nekomu, ne. Seveda si v kulturnem boju, če se vglasiš za nje, kaj pa imaš na izbero? Ali da si tiho, ne. Da si tiho ali, ali, pa, ali pa da si greš v kulturni boj, ne. Jaz se seveda ne deprepiram o partizani pa ampak pripiram sem z istih vrednostnih pozicij, za zavzemam eno, kot se nekateri tam v, v partizani domobranci. Ampak ja, ne, da le, partizani vsem napakam na vklup so bili del antifašizma, ne? In to, zdi, če te interpretacije zgodovine, ne, kot ste, rekel, tudi v in tako naprej, ne, to naenkrat, ne, ne je vse, vse je relativno, ne. Vsaki ima svoj prav. Ja, on kako, ima svojo desnico, ne. Tisti, ki je peč dajo, ne, pa všico ima svojo desnico, pa on, ki je peč šo, ne, ima svojo desnico, pa vseeno ne bi hotel biti na, v vlogi tistega, ki so ga peč dali, ne, razumete, ne. Ker rekel, to je te vedno tako, ne, rekel pravitel, za pripirstva potrebna dva, ne Ni fino biti v blogi ki kakaj te pens, ne? Rečem, da rečem, da je fino biti v vlogi tistega, kakaj pretepa, ne. Ampak to je preveč poenostavljeno, ne, kar bi leta 38 naprej, ne, kako, se je Evropski svet, tudi pa svet Amerike, nekje tam, nekje na še živela, ne, je Evropski svet pravzaprav funkcioniral pravzaprav samo ali ali, ne, Kako to ni bilo nekaj tretje opcije, ni bilo tretje alternative, ne, ni se bilo treba odločiti, ne. Eni so se vločili in drugi so se drugače. Vsi ti exodosi, vse rekel, strahote, poboji in tako naprej, ne, ki premenijo takrat zmagovito opcijo, vse to so seveda eh, obsojene vredne, obžalovanja vredne in tako naprej. Ampak to čisto nič ne spremeni tega, ne, da vendar je, rekel, zgodinje ne moje spremenjati. Ne, in to, kako ta, recimo to, se pri nas nekaj zgodilo, recimo nekaj izjave, ne, če bi v Nemčih kdo kaj takega govoril, ne, Tam, bi ta, ta, tam je ta občutljivost, da si to govora o židi, o menjšina in tako naprej. Ne. To po ne, recimo to, kar nekateri poslanci pri nas javno izjavljajo. Ne, ne. Mislim, da je bil celo predsedni državnega zbora, in imel enkrat, je no en tak traktat ne, o, se ne spomnim, nekako mm. približno. Ne. O, ne, ne. To ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nemčijo pa to poznam, yeah, yeah, yeah, ne. Če bi yeah. to v Nemčiji, ne samo, da bi se cela Nemčija dvignela yeah, yeah. okoli tega, ne, ampak bi se cel svet dvignela. Zdaj, mi smo k sreči tako organizirali, ali pa škoda, yeah. ne. Smo tako meji, da, da pa zgodno tega ne opazi, ne, da, da recimo ne? nekaj tako govori. Se predsednika predsednik bundestaga, ne, e, e, Nemška da bi da da izjave recimo kot predsednik državnega govora, ne? To je nekaj nepojmljivega. ne? In to je kako je reko, je, ne, to je treba počutirati, ne kemo ne? Ker že niktori pravi, ne, tisto, ne, kako je kulturni boj, pa to ne, ne, ko boj ni slab. Sl slaba je lahko pozicija v kulturnem boju. Ne? Jaz po svoji presoji vem, kater je zame dobra pozicija. Ne? In ko vse to, kaj počnem, kaj počneš, kaj, zba, ko se javno, kaj, kaj, kaj, javni besedi, ne, pravzaprav je del kulturnega boja, ne, s tem, da se jaz ne strelam uh, v okolje roga pa v, v, v, v in tako naprej, ne, pa v okoli drugi strani, ne. Ja, uh, samo dodatnike. nekaj? Jem, jem. Uh, strinjam se z vami, glede uh, tega, da pač nek konflikt uh, je dobro, da obstaja, da se pač na nek način profilira družba, tako ali drugače, ampak ali ne, se mi pa nekako dozdeva, da to, da se, da je potrebno um, privlečiti zgodovine in vedno znova plajati ta partizansko, domobransko nasprotje, ne? se mi pa vendar le zdi, da gre po drugi strani za neko nesposobnost reflektiranja sodobnega trenutka, ker poznamo nešteto aktualnih dogodkov, um, subtilnosti, ki bi bilo potrebno artikulirati, pa se ne na račun recimo Nekih... Ne, ne, to se strinjam, seveda, to, to, to se absolutno strinjam, ne, samo če se pa enkrat odpre, ne, pa ne moreš, kako bi rekel, ne moreš tega spregledat, ne, ker rekel, ne izbiraš tega, da se odpre, ne, znamo, če bi nekdo relativiziral učbenih zgodovine, ne. Se je je, de, jaz, klavo, ja se relativiziram, ne, jaz slabo poznam, ne, no, tako da jaz to pamet govorim.